Ma 2017. október 19-e csütörtök van. A fontos idő 3. Most már inkább 4 perc elmúlott 7 óra. Csak azt szerettem volna érzékeltetni az önök számára, hogy milyen gyorsan múlik az idő. HVG. 2017. október 18-a 14 óra 30 perc. Mint korábban hirtattunk róla, a Csetamás program elveszítheti a nevét. A program valóban új néven megy tovább, a Nemzeti Kulturális Alap közleményt adott ki. A Nemzeti Kulturális Alap Csetamás programja 2014. május 12-én indult útjára. Az azóta eltelt három évben a Csetamás program példanélküli sikereket ért el az induló zenekarok pályára segítésében, a főváros és különösen a vidéki klub élet felfrissítésében, a könnyű zenei örökség megőrzésében megkerülhetetlenné vált a zenei menedzsment oktatás és a vidéki tehetségkutatók támogatásában, írja a Nemzeti Kulturális Alap közleménye, idézi a HVG, ami hozzáteszi, mármint a Nemzeti Kulturális Alap. Hálánkat és köszönetünket fejezzük ki a Csetamás családjának, amiért indulása óta támogatták a programot, és mindenféle ellenszolgáltatás nélkül engedélyezték a név használatát, amivel a század hazai zené kultúrájának meghatározó művészére egy korszak idoljára emlékezhetünk. A közlemény úgy fogalmaz, idézi a HBG, hogy a Csetamás program messze túlnőtte azokat a kereteket és célokat, amelyeket annak idején elindítói meghatároztak. Idézem, hónapok óta zajlik az a szakmai beszélgetés, melynek témája a program jövője, szűkítsége a támogatás program névadójának szellemi művészi öröksége, illetve egyfajta zenei stílus irányába, vagy nyissuk szélesebbre a kapukat, és mifajoktól irányzatoktól függetlenül karoljuk fel a fiatal tehetségeket. Mondja a közlemény az egyeztetések eredményeként a Nemzeti Kulturális Alapvezetése és a programot működtető kollégium tagjai a program nevének változtatása mellett döntöttek. A jövőben hangfoglaló könyvzenei támogató programként, röviden hangfoglaló program visszük tovább azokat a projekteket, amelyek eddig a Csetemás nevével félmélyezett programhoz kapcsolódtak, ugyanakkor azt szeretnénk, ha a névváltás újabb lendületet adna a támogatási rendszernek és ezen keresztül a hazai könyvüzenének, fogalmaz a Nemzeti Kulturális Alapközleménye. Majd a továbbiakat teszi hozzá a HVG. A 2017. október 6-án egy született döntések nyomán megvalósuló pályázatok és programok további is a régi nevekön futnak tovább. Az új pályázatokat már a hangfoglaló program keretében hirdetik meg, első hivatalos eseményét október 26-án tartják az A38-as hajón. Ezen időpontig a közérdekű közlemények és információk továbbiakban is a már jól ismert felülteken érhetők el, írja a Nemzeti Kulturális Alap, idézi a HVG. Mindez azt követően történt, hogy felmerült annak a lehetősége, hogy maga a család nem járul hozzá ahhoz, hogy továbbra is Csatamás program néven fusson a Nemzeti Kulturális Alapnak ez a programja, ezt azonban hosszabban nem taglalja a heti világgazdaság írása, mely korábban megszellőztette, hogy a névváltoztatás mögött nagy valószínűséggel ez állhat. Minden eljé majd az a fényteli nap, Midőn népünk vagy hirtelen szint val. Vajon mely egyben megyünk urna elé Borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem Én s fejem nem szűnik tróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag Szemre vételezem azt, hogy az mit? Ő ebb éjszakról némi északi fénybe De belenyúlhat a russz mancsak. És a germánság, ha már ténybeli tény, Csak a telkevés háza akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, Amíg tombol az önazonosság? és közben távol a jövő szelei, Csak az alvadó vérszagot hozzák.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 Széled úgy fé hogy magyar Heti világgazdaság október 10-15 -e, óra 42 perc. A napokban dülhet el, hogy a három éve ezen a néven futó könnyű támogatási program tovább viselheti a legendás dalnok nevét. Cím elveszítheti nevét a csetamás program. Meg nem erősített információk szerint a cecsalád család azt fontolgatja, hogy a névhasználati jogra kötött megállapodás lejártával nem hosszabbítja meg az emmivel kötött kontaktust. A hvg.hu-nak HVG az ügyre rálátó források azt mondták, a napokban akár bejelentés is várható a program névhasználatával kapcsolatban. A hvg.hu-t idéztem. Vaskéne a ma már No, de mely vas lesz az a tűzbeli vas, Kérdem, ha népünk majd hirtelen szint hal. Vajon mely egyben megyünk úrnak elég, Forítékba zárt éj odainkal. Egy választás, mely sors döntő, Mert vissza nem vonható. Tőled úgy félek, hogy elromtottem már ha magyar szavazó. Tőled úgy fél lehegó, hogy elrohontottem, marha magyar szavazó. Időm eljön majd az a fényteli nap, Időm népünk vagy hirtelen szintmal, Vajon mely egyben megyünk úrna elé, korítékba szállt íj bolyajinkkal? <tos> A Médiatanács 893 per 2017 július 25. számú döntése. Előzetes szakhatósági hozzájárulás, az idézem a szót a -A u e befekteté Kft. és a Lamkob kiadó ZRT összefonódásának médiaágázati engedélyezése tárgyában. A tanács a mellékletben szereplő döntés elfogadásával az AVALUE befektetési Kft. és a lapkom kiadó ZRT összefonódásának média ágazatit engedélyezése tárgyában az előzetes szakhatósági hozzájárulást megadja. A gazdasági versenyhivatal GVH tudomásul vette az AVALUE befektetési e kft lapkom kiadó ZRT feletti irányítás szerzést, amelynek keretében az AVALUE a lapkom részvényének 100%-át szerzi meg. A bejelentő előzetes szakhatósági hozzájárulás kért a médiatörvény rendelkezései szerint a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságtól, az pedig 2017. július 25-én adta meg a szakhatósági hozzájárulást a tranzakcióhoz. A Befektetési Kft. a Vajna csoport tagja, amely a televíziós és a rádiós médiaszolgáltatási és hirdetési piacokon, míg a Lapkom csoport a sajtó sajtópiacán van jelen. A tranzakcióban részes felek piaci tevékenységei között a bejelentési ürlappal benyújtott információk alapján érdemi horizontális átfedés vagy versenyprobléma lehetőségét felvető kapcsolódás nem volt azonosítható sem az országos, sem a regionális hirdetési piacokon. A felek által benyújtott űrlap megfelelt a törvényi követelményeknek és a káros versenyhatások lehetősége is elvethető volt, így a versenyfelügyeleti eljárás indítására okot adó körülmény nem vetődött fel, és a GVH hatósági bizonyítványt állított ki a bejelentő számára. Az ügy hivatali száma B per 822 per 2017 Budapest 2017. szeptember 25 én Budapest, 2017. október 18-a. A Lapkom Zérti új vezetőket nevezett ki a Bors, a Kisalföld és a Dél-Magyarország élére, valamint új szakember tölti be a stratégiai igazgatói posztot. A Bors főszerkesztői pozícióját Kovács Vince Veszély átszekeres Tamástól, aki közös megegyezéssel távozik a vállalattól. Kovács Ince jelenleg a Bors aktuális szerkesztője, több mint 12 éve dolgozik a Borsnál, illetve 2007-ig elődjénél a Színes Bulvárlapnál. Több mint 20 éves Bulvár újságírói tapasztalattal rendelkezik, ebből 11 éve dolgozott a Bliknél, amelynek egyik alapítója is volt. Ezen kívül szerkesztő riporterként dolgozott a magyar televízió az észcímű szórakoztató magazinjában és a Freydoszéban. Ez utóbbiról könyvet is írt titkai 1997, valamint 2004-ben társszerzője volt a Múri Mészárlásról írt könyvnek. Általános helyettese Köves László lesz, eddigi főszerkesztő helyettes. Köves László pály újságírói pályafutását a Pestmegyei Hírlapnál kezdte, a Vasárnapi Éreknél folytatta, 1995-től dolgozik a Bulvár Médiában. A mai nap vezető szer szerkesztője a Boros elődjének, a Színes Bulvárlapnak alapító főszerkesztő helyettese volt. Ezután rövid kitérő következett, a Reggel Cím felelős szerkesztője volt, majd visszatért a laphoz. Az elmúlt években a Bors egyik főszerkesztő egyben a szórakoztató tartalomért felelt. sall Endre a Bors főszerkesztő helyettes közös megegyezéssel távozik a szerkesztőségtől. A Kisalföld főszerkesztői kiadóvezetői feladatait Garan Imre látja el, az egyik főszerkesztő kiadóvezető nyerges csap a közös megegyezéssel távozik a lapkomtól. Garan Imre több mint 20 éves újságírói tapasztalattal rendelkezik, dolgozott televíziós és rádiós szerkesztőként, a kisalföld csapatát már ötödik éve erősíti szerkesztőként. A Dél-Magyarország új főszerkesztőjének, valamint kiadóvezetőjének Bonifert Gábort, helyettesének Gidró kisztát nevezték ki. A lap eddigi főszerkesztője kiadóvezetője Kúti Zoltán és főszerkesztő helyettese Szögi Andrea közös megegyezéssel távozik a cégtől. Bonifert Gábor több mint két évtizedet dolgozik a marketing, a PR, a kommunikáció és a média területén. Korábban a Szegedi Nemzetközi Vásár és a Piac KFT marketing és kereskedelmi vezetője volt, vagy igazgatóként hosszú évekig irányította a dél magyarország új főszerkesztőjének, valamint kiadóvezetőjének Bonifert Gábor, helyettesének Gidro Krisztát neveztek ki. Alapedigi főszerkesztője, kiadóvezetője, Kúti Zoltán és főszerkesztő helyettese Szögi Andrea a közös megegyezéssel távozik a cégtől. Az esetleges olvasási hibákért elnézést kérek. Bonifert Gábor több mint két évtizede dolgozik a marketing, a PR, a kommunikáció és a média területén. Korábban a szegedi nemzetközi vásár és piac Kft. marketing és kereskedelmi vezetője volt, majd ügyvezető igazgatóként hosszú évig irányította a szeged Mahu Kirportát és egyéb sajtótermékek megjelentettő kiadót. Vezetésével a portál a vidék egyik hír, vezető hírportája lett. 2014 végétől a Csongrád Megyei önkormányzatnál tevékenykedett elnöki kabinetvezetőként. Gidrol Krisztály 1994 óta dolgozik újságíróként, 1998 tól a Magyar Nemzet munkatársa volt, 2005 óta él Szegeden, a Magyar Nemzet Csongrád megyei tudósítója volt, 2014-től pedig a Lánchid Rádió Szegedi stúdióját vezette. 2016. augusztus óta a Magyar Idők belpolitikai szerkesztői és Csongrád megyei tudósítói feladatát látta el. A LAPKOM stratégia igazgatója novembertől élő Gábor lesz, aki a MediaVörst stratégia igazgatói székéből érkezik a céghez. A szaknyevel pályája 25 éve Pécsről indult, regionális televíziósként, közélet és hírműsorok készítése után igazgatóként irányított kereskedelmi és közszolgálati televíziók hírszolgáltatását, rádió és online szerkesztőségek vezetése és része volt a munkájának. Andrea Mersz vezérigazgató irányítása mellett a vállalati felsővezetésének az új szakember érkezésével továbbra is tagja marad Györke Zolkán, marketing és kereskedelmi vezérigazgató helyettes, Rigó Judith gazdaságigazgató, Kovás Tibor Hári igazgató, valamint Szabadi Balázs műszaki igazgató. A Borslap igazgatói feladatait továbbra is kis Eleonóra látja el. Nádori Péter tartalomfejlesztését felzéligazgató helyettes még a tulajdonosi tranzakció lezárását megelőzően kérte munkaviszonyának megszüntetését, ő a héten távozik a lapkomtól. stay too long the people try to pull me down the top of our Szerkeztek. Kéretlen beavatkozás a magyar belpolitikába az amerikai ügyvivő sajtószabadságról tett nyilatkozott a 2017. október 18-a 17 óra 23 perc kormány.hu. A külgazdaság és külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerint a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvédőjének a sajtószabadságról tett keddi nyilatkozata és az ahhoz hasonló megnyilvánulások nem értelmezhetőek másként, mint kéretlen beavatkozásként a magyar belpolitikába. Magyar Levente szedai Budapesti sajtótájékoztatóján David Kastanacik szavaira reagált, aki az Index.hu tudósítása szerint a magyar sajtószabadság aggasztó állapotáról és a kormány ezzel kapcsolatos felelősségéről beszélt a Magyar Újságírók Országos Szövetségének rendezvényen. Csak nagyon halkan jegyzem meg, hogy fogalmam sincs, hogy a kormány.hu az miért az Index.hu tudósítására alapoz, amikor ennek a beszédnek a teljes változata fent van az interneten, valamint el is lehetett volna menni erre a rendezvényre, de ez egy zárójeles megjegyzés volt, ez a külügyminisztérium közleményében a kormányhu eredetleg nem szerepelt. Szerintem később se fog. Az államtitkár szerint rossz emlékű Gudfrendi hagyomány útjára lépett az ügyvívő, amikor nagy előtt hosszan értekezett a magyar sajtószabadság állapotáról, annak általa ilelmezett hiányosságairól. hiányosságáiról. Beszédével több probléma is van hangsúlyozta a magyar levente. Egyrészt senki nem kérte, hogy más másrészt semmilyen morális és politikai felhatalmazással sem rendelkezett. Harmadrészt pedig Magyarország szuverén államként kikéri magának, hogy bármely ország ilyen módon beavatkozzon a néhány hónap múlva esedékes parlamenti választásba. A kormány minden magyar belügyet érintő valutlanságon alapuló megnyilatkozást a jövőben is a leghatározottabban visszautasít majd, jelentette ki magyar levente. Közölte, az ügyvivőt még az éjszaka bekérették, és reggel megvitatták vele a szóban forgó kérdéseket, kifejezték tiltakozásukat. Tájékoztatták arról, hogy milyen kifogásaik vannak a keddi szereplésével kapcsolatban, és nyomatékosították, elvárják, hogy az ilyen nyilatkozatok ne ismétlődjenek meg, ugyanis rombolják a kétoldalú kapcsolatokat, a bizalmat. Ismét mondom, hogy még éjszaka bekérették, tehát azért ez egy nagyon fontos dolog lehet, és reggel megvitatták vele a szóban forgó kérdéseket. Arról egyébként, hogy amerikai nagykövetünket visszahibattuk-e, erről ez a közlemény nem beszél, ezek szerint ezt az ingerküszöböt, ez a beszéd még már egyáltalán nem ért el. Zárójel zárva, ez a szöveg nem szerepelt a kormány.hu oldalán, és nagy valószínűséggel nem is fog az államtitkár szerint elfogadhatatlan, hogy bárki minősítgesse a magyar demokráciát, hiszen Magyarország sem veszi a bátorságot arra, hogy megfogalmazza az álláspontját más államok belügyeiről. Most hallgatok! A kormány sem teszi közé az amerikai belpolitikáról, vagy az emberi és szabadságjogok tengeren túli helyzetéről alkotott véleményét, bár van ilyen. Emelte ki. Hát ha van ilyen, akkor én nem mondja el, teszem azt hozzá, mindjárt zárójelben fel kéne hívni Magyar Leventét, hogy mondja el, amit gondol, hiszen ha egyébként nem gondol semmit, akkor arról nincs mit írni. Ha meg gondol, de nem akarja elmondani, azt miért írja a kormány.hu? Zárójel, zárva. Ez nem szerepelt a kormány.hu oldalán, és nagyon valószínűséggel nem is fog. Magyarország továbbra is a lehető legkonstruktívabb kapcsolatokra törekszik az Egyesült Államokkal, azonban rendkívüli módon meg fogja nehezíteni a munkát, ha a jövőben hasonló nyilatkozatok születnek, mondta Magyar Levente. Hozzátéve nem csak azt várják el, hogy a valótlanságok állításától tartózkodjanak az amerikaiak, hanem azt, hogy egyáltalán ne kommentálják a magyar folyamatokat. Ha már mindenképpen el akarnak szólalni a sajtószabadságról, foglalkozzanak például azzal, hogy különböző politikai mozgalomcsírák megszállják, nekik nem tetsző hollapok szerkesztőségét, különböző politikai mozgalomcsirák megszállják, ez így idézőjelben, ha nekik nem tetsző hollapok szerkesztőségé zavarva a munkát, vagy azzal, hogy Ukrajnában éppen most építik le a kisebbségi okokat egy olyan szintre, amelyet még a Szovjetunió sötét uralma alatt sem tapasztaltunk, ez utóbbi rész Ezek ezek szerint azért Magyar Levente mégiscsak gondol néhány dolgot, és aztán mégiscsak megfogalmazza, bár az előzőekben arra tett utalás, hogy ezt nem fogja elmondani. Ez szintén az én szövegem volt, és nem szerepel a kormány.hu oldalán, valószínűleg nem is fog. Kérdés, a Magyar Levente azt mondta, a diplomaták jellemzően utasításra cselekszenek, ezért nyilvánvalóan jelen esetben is így történt. Ez azt jelenti, hogy a külügyminiszterim egyes berkeibe még nem érkezett el a szemléletváltás, amelyet az amerikai elnök megkérdetett. Így. Ezt elolvasom még egyszer. Kérdésre magyar levente azt mondta, a diplomaták jellemzően utasításra cselekszenek, ezért nyilvánvalóan jelen esetben is így történt. Ez azt jelenti, hogy idézem, a külügyminisztérium egyes berkeiben még nem érkezett el zárva a szemletváltás, amelyet az amerikai elnök meghirdetett. Zárójelben értsék ezt úgy, ahogy akarják, zárva. Ez nem szerepelt a kormánypóhó oldalán, és valószínűleg nem is fog. Egy másik kérdése úgy felelt, már mint Magyar Levente. Jelenleg elégséges válaszlépésnek gondolják, hogy bekérették David Kostelnicó, elnézést, hogyha rosszul ejtené a nevét. És közölték vele, hogy elfogadhatatlanak tartják a nyilatkozatát. A találkozó hangulatából és a végkicsi, végkicsengéséből az államtitkárt azt szűrte hogy az amerikai fél tudomásul vette a magyar álláspontot, és a jövőben remélhetőleg nem lesz szükség hasonló beszélgetésre. Hát, hogy ez milyen tudomásul vétel, ezt innentől kezdve döntsék el önök. Ezt én tettem hozzá, és ez nem szerepelte a kormánypont oldalán, valószínűleg nem is fog. Magyar Levente azt mondta, az ügyvivő kedden nem válaszolt egyértelműen arra a kérdésre, hogy van-e Magyarországon sajtószabadság, amivel azt sugalta, hogy nincsen. A szerdai találkozón sem fogalmazott egyértelmen, ugyanakkor azt fejtegette, hogy a magyar sajtópaletta változatos, bár bizonyos kísérletek ennek elnyomására irányulnak, tette hozzá kijelentve, szerinte Magyarországon senki sem korlátozza a sajtószabadságot. Magyar táviratíroda. Radio 1, you're the only one for me! Szeretném elmondani, hogy viszonylag összefüggő szövegemet most telefonokkal, ha lennének olyan szívesek, ne zavarják meg. Köszönöm! Ez volt Jimmy Hendrix és a Radio One. Mindeközben 2017. október 4-én Szabózi Október 4-e, 11 ura 43 perc. A KFC valójában drog. Szabó Zoltán vagyok, 30 éve, 37 éves KFC függő. Kentucky el a gyengébe kedvért. Mindezt nem mentségképpen mondom, nem sajnálatot várok, és még csak nem is magyarázkodom az elkövetkező bekezdések miatt, csak tény. Persze el tudom játszani, hogy nincs semmi baj a társadalom számára elfogadható szinten van a rajongásom. Tudok érvelni a kenteki Fried Chicken mellett, hogy friss, 11 titkos fűszerkeveréket teszi olyan finoman csípősé, és egyébként mutassunk már még egy gyorsételmet, ahol van a menőben káposztas és nem nézek ránk úgy, mint a galon, balon kabátja alatt szír menekültek egy nyugatra csempésző soros györgyre, csak azért, mert újból töltjük a kóláspoharunkat. És egyébként is, hol lehetünk hirtelenjében egy nagy csőfűt kukoricát december közepén, amikor már bezártak a strandok? És azt mondtam már, hogy ahogy a reklámszöveg sajkozza a KFC friss hazai csirkehús felhasználásával készült. És hogy a csípős csirkeszányuk finom, még ha szemét is? Nem, a finom talán nem a legmegfelelőbb szó erre. Ha mislen Michelin csillagos táplálkozási szakértő lennék, hűnmögve, azt mondanám, hogy ugyeber ez umami, de nem vagyok ez, nem tudom mi az a tsunami, de ezt majd valaki megmondja, vagy utána nézek elnézést a tudatlanságomért, de nem vagyok az, ezért majd vagyunk abban, hogy addiktív. Az addiktivat az értem, függővé És hogy mindenkiből képes kihozni az Eric cartman aki egy egész család bördönt börd aki egy egész családi bödörről képes lerákcsálni a panírt, és amúgy is legszívesebben egyenesen az agyba tolná mind a 11 titkos fűszert, írta október 4-én, vagy tette közzé az Index Szabózi írását 11 óra 43 perckor. Mindez csak azért mesélem el, mert az hagyján, hogy itt az indextől nem messze is van egy KFC, de most már házhoz is szállítanak, ráadásul még telefonálni sem kell, éppen ezért a szerkesztőség olyan tempóban rendelte a napi adag csirkét, hogy a KFC piárosai egyszer csak beállítottak fél tucat bödönnel, amin kívül belül borzalmas dolgok voltak, kívül az index címlapja az MSZP feldarabolásával, odabad meg darabolt csirkék panírban kisütve. Ők azt mondják, hogy a KFC ugyanolyan friss, mint az index. Mi meg inkább reméljük, hogy index ugyanolyan addiktív, mint a Kenteki Fritechiken. Sanders ezredes, meg számoljon el a lelkismeretével a sok milliónyi függő miatt. Írta Szabó Szé. A KFC valójában drog cím írásában október 4-én 11 óra 43 perckor. Midőn eljé majd az a fényteli nap, midőn népünk vagy hirtelen szintval. Vajon mely egyben megyünk urna elé borítékba bezárt szavazattal? Vajon mely egyben csak ezt kérdezem én s nem szűnik dróton forogni? S bármi felvillan, csak úgy távlatilag szemre vételenem azt, hogy az mi. Jöjjön éjszakról déli-éjszaki fénye belenyúlhat a rusz medve és a germánság ma már tényvel itt tény, csak a telkem és házam akarja. No de mely egyben csak ezt kérdezem én, amíg tombol az ön azonoság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 Félek, hogy elromtott már -e, Márha magyar szavazó Tőled úgy félek, -e Hogy elromtott már -e, Márha magyar szavazó mit, Puzsé Robert szavazó. véleményformálónak megjelent egy írása A Facebookon Az elmúlt időben Megfordult a slogan. Pénteken, amikor fél egykor az ATV-ben a Havasapályán című műsort elkezdem majd vezetni, megpróbálom helyreállítani. Egy műsorra azonban ez nem fog sikerülni. Itt a periférián, a civil rádióban, Kejfe Jancsi című műsorommal permanensen erre teszek bátortalan kísérletet, hogy milyen sikerrel, az döntsék el önök. A megfordított slogan így szól. A vélemény szent, a hír szabad. Puzsai Robert írását nem pontosan abban a formában olvasom fel, mint ahogy az le van írva, ennek didaktikai okai vannak, ezeket majd az elkövetkezendő percekben tapasztalni fogják. Szabó Zoltán, a megvert újságíró, a Kentucky Fried Chicken láncnak a megszállott rajongója volt. Semmilyen baja nem volt a Kenteki Fried Chicken működésével, míg egy nap személyes érelem nem érte. Éppen úgy imádta a Kenteki Fried chicken ahogy a való világot, az Eden hotel vagy a többi tres reality -t. Ahhoz, hogy kifejezze Szabó Zoltán rajongásának mértékét, alig hanem volt kollégája a 444-es Sziri László által legközelebb, amikor az index tartalomfejlesztését felelős főmunkatását nemes egyszerűséggel a Kenteki Frácsiket igazgató tanácsi tagjának nevezte, és hogy ez nem volt túlzás, arról árulkodjon az az írás, amit egyébként már felolvastam. A vendiek ismeretében a napnál világosabb, hogy váratlan megveretését megelőzően Szabó Zoltán, a kenteki Fried Chicken étteremlánc önkéntes piárosaként tevékenykedett, épp ahogy immár másfél évtizede önként piárosa a kereskedelmi tévék valóságsúinak és az azokból kiáradó permanens elaljasodásnak. Az önkéntes piáros évtizedek óta lelkendezi tele a magyar webet a fölött, hogy a villába zárt, vagy trópusi szigetre telepített reality szereplők miként dugják, marják, rugják, nyalják, harapják, karmolják, Teszem most hozzá mindjárt, hogy a műsor 14 éven aluljaknak nem való és igen korlátozott mértékben. Szopják, terrorizálják, köpik, ütik és fenyegetik egymást. A műsornak ugyanis az a koncepció, hogy le kell vésni ezekről az emberekről a vékony kultúrmázat, és akkor lehet a legjobban élvezkedni azon, hogy milyenek, ha az ösztönviláguk, a libidójuk, a tudatlanjuk vezeti őket. Nos, az önkéntes piárossal most szembejött az a szerencsétlen féllény, akit a valóságsok, meg az azokat megszakító reklámblokkok szocializáltak. Ezt itt és most kikérem magamnak a verőléki nevében, aki egyébként biztonsági őr volt, hogy ő egyéb nézi a való világot, vagy bármilyen realitisót. Anna, ahhoz Puzsi Robertnek nincs köze. Egyetlen egy esetet leszámítva, ha megkérdezte tőle. Mindazt, amit Szabózéről ír, azt egyébként annak birtokában teszi, hogy olvashatta műveit. Az a fiatalember azonban, aki pofonokkal próbálta a makarenkói módon megnevelni, szabózét és rendre utasítani, hogy ő egyébként kinek a gyereke, hol szocializálódott, milyen iskolákba járt, szabadidejében milyen tévéműsorokat nézett, arról jelleg nincs fogalmunk, nincs tudomásunk. Ha Puzsely Robertnek van, álljon elő, egyébként egy az egyben, egy per egy módon állok ki e tekintetben a biztonsági őr mellé, mögé, fölé, ahova csak kell. A vélemény szent, a hírszabad. Nos, az önkéntes piárossal most szembe jött az a szerencsétlen féllény, nem féllény, nem szerencsétlen, aki a valóság sok meg az azokat megszakító reklámblokkok szocializáltak, vagy igen, vagy sem, mondom én, akinek megígérték a semmiért, a mindent, ezek nagy szavak, de tartalmuk nincs, és akivel ehelyett egy részeg újságírók kötekszik, éjszaka minimál bérjét egy neon börtönben. Nézzék, vannak hangzatos szavak, amelynek nincs tartalmuk, csak jól szólnak. Ezt a mondatot nem fordítom le, nincs értelme. A vélemény szent, a hírszabad És mit tesz az önkéntes piáros, amikor találkozik fétise a trash reality termékével? Elnézést, ez itt nem egy Schwarzenegger film, aminek forgatókönyve van. Arról még nem tudunk, hogy egyébként ez az index reklám akciója, ahol megtervezték azt, hogy egy férrészek vagy segrészek újságíró hogyan fog kötekedni egy eladóval, majd kötekszik tovább az üzemvezetővel, vagy nem tudom pontosan ki volt, hogy aztán kidobassa magát, és véresre veresse magát az utcán, a helységben egy biztonsági őrrel. És az önkéntes Pierre, amikor találkozik Fétise a Tres Reality termékével? Széttárja a karját, és megrökönyödve néz körbe, hogy lett ilyen trágyadomba világ. Mindez idéző. Jelben. Nos, Szabó Zoltán tette hozzá. Ezt Szabó Zoltán nevében kérem ki. Ha Szabó Zoltán képes trágyává tenni a világot, akkor Szabó Zoltán omnipotens. Azzal az erővel, ahogy trágyává tette, azzal az erővel meg is tudja szépíteni. Ezúton kérem Szabó Zoltánt arra, ha már egyszer trágyává tette a világot, és ez többé-kevésbé sikerült neki, akkor változtassa előbb vissza normálissá, majd tegye édenni, és oázissal. És ennek az édennek és az oázisnak tudják, mit lehessen a az élvezője Puzsé Robert is. Nagy vonalú vagyok. Nos, Szabó Zoltán tette hozzá, igen, maga Szabó Zoltán és az általa vezetett kultúra rovat, de ide majd térjünk vissza később. Azt írja később Puzsé Robert, ez a pofon nem a Kentucky Fried Chicken bűne. Ezt egyébként senki nem állította. Ez a pofon nem a Kentucky Fried Chicken bűve, bűne. Ez a pofon, ez a mindennapos türelmetlenség és elégedetlenség, az a proli dű, amit nap, nap elszenvedünk kulturális termék. Ez a pofon, ez nem a mindennapos türelmetlenség és elégedetlenség műve. Ez a pofon, ez nem proli dű. Mint ahogy nincs lakótelepek népe. És nincsenek nyuggerek, bár vannak lakótelepek emberek és vannak nyugdíjasok. És nem kulturális termék. Olyan kulturális termék, amit Szabó Zoltán a hazai értelmiség egyik legbefolyásosabb árulójáként személyével, ízléseivel és írásaival nap nap hitelesít. Nem igaz. Most persze már nem olyan vicces a Szabó Zoltán arcán csattanó neoprimitivizmus, mint amikor még az index szerkesztőségében röhögött ugyanezen több százezeres fizetésért. Puzsér nehogy már összefüggésbe a Szabó Zoltán fizetését azzal a pofonnal, amit kapott, ez alapján ugyanis Orbán Viktort vagy Mészáros Lőrincet még inkább vagyon kineverni. verni. Az, hogy Vitrai Tamás azt mondja, hogy erre iszik a vendég, erre csak azt tudom mondani, hogy normális kocsmában azon kívül, hogy 18 éven halójukat nem szolgálnak ki, azon kívül ittas személyeket sem. Ez az írás egy olyan ittas személy írása, akit egyébként az én kocsmámban nem szolgálnának ki. Megkérnék arra, hogy maradjon itt a kocsmában, de italt többet ne kérjem. De vizsgáljuk csak meg, miből lett a veréségfajuló fajuló konfliktus. Nem abból, hogy a kenteki Fried Chicken nem adtak enni Szabó Zoltának, nem abból, hogy döglött csótányt talált a csirtege szárnya között, és nem is abból, hogy átverték a pénztárnál. Abból lett konfliktus, hogy a kenteki Fried Chicken önkéntes piárosa nem ehette meg az által rendelt ételt az üzletben, hanem ki kellett volna mennie vele az utcára. A vélemény szent, a hírszabad. Önök nagyon jól tudhatták, akik olvasták, Szabó Zoltán beírását is hallgatták a belekészült interjút, hogy nem ez történt. Hogy mi történt, nézzenek utána. A vélemény szent, a hír szabad. Abból lett konfliktus, hogy a Kentucky egy önkéntes piárosa nem mehette meg az általa rendelt ételt az ületben, hanem ki kellett volna menni vele az utcára. Ha Szabó Zoltánban csak egy cseppnyi együttérzés lett volna az egész nap olajgőzben robotoló alkalmazottak iránt, akik 6-8 órányi munka után próbálják elérni az utolsó villamost, akkor alig csinál problémát abból, hogy a 11 titkos fűszerkeverék által olyan finoman csípősített vacsoráját esetleg nem az étterem területén fogyasztja. Nem tudom, hogy veszik-e ezt a szintiszta demagógiát. Tehát az ember bemegy a Kentucky Freyche-be, megkérdezi az eladótól, hogy hány órája dolgozik, hogy bírja ezt a büdöset, ezt az alacsony fizetést. Ezt követően odaadja neki a zsebébe mindazt a pénzt, amit egyébként a csípős csicskeszárnyakért akart fizetni, majd távozik. Azzal hogy egyébként ott újabb a süssenek, tovább nőzi, növekedjék a bűz, nem terheli az ott levők életét. A vélemény szent, a hírszabad. Csak hogy Szabó Zoltán kurva befolyásos ember, így tovább puszér, aki soha nem annyira éhes, mint amennyire önérzetes, a Kentucky Fried Chicken önkéntes piáros az Index kultúraavatát elzülesztő, felkapaszkodott pénzes proli leszarja, hogy a lejárt alkalmazottak munkaideje, ő akkor is az étteremben akarja elfogyasztani a vacsoráját. Nézzük tételesen. Arról, hogy egyébként Szabó Zoltán a kultúra vezetője, erről majd legyen szó később. Szabó Zoltán soha nem annyira éhes, mint amennyire önérzetes. Hát ehhez Szabó Zoltán meg kéne ismerni. Nem tudjuk, hogy volt-e már olyan éhes, mint amilyen önérzetes. Hozzátéve, hogy cikke, amit egyébként közzétett, vagy írás a Facebookon, szerintem sok mindenről szó, de önérzetről nem. Vagy önérzetről csak by the way, méllékesem. Égységét és önérzetességét egybevetni olyan demagógia, demagógia. Az Index Kultúra rovatát elzülesztő felkapaszkodott pénzes proli leszarja. Most már ő is pénzes proli. Honnan tudjuk, hogy a Szabózé proli felkapaszkodott? A honnan, Hogy lejárt az alkalmazottak munkaideje? Honnan tudjuk, hogy lejárt? Ő akkor is az étteremben akarja elfogyasztani a vacsoráját. Hát, ha nyitva van. Tudott Puzsér, mert mi tegeződtünk eddig. Vannak olyan kentek, kifrájtsik ennek, amelyikben van ilyen drive-in. A király az nem ez. Hogyha ott nyitva van az ajtó, akkor az ember azt feltételező, hogy bent elfogyaszthatja. Ez úgy benne van a a szerződésben. Hogy mi a a szerződés, ezt mint nagyon messzire jött ember, most nem száll nem szét. A vélemény szent, a hírszabad. Neki ez jár, ő szarja a kultúrát, ő szarja a trendeket, ő Mr. Index. Meg kéne tudni, hogy Puzsé Robertnek adott esetben mi baja van az indexel. Hogy ez az írás véletlen nem arról szól, hogy van neki valami sérelme, amit elszenvedett, és itt most a szabózi ügyön veri le, ha már szabózi egyébként valaki elverte. Milyen jó. Természetesen egyáltalán nem szabad megverni a vendéget, és természetesen teljesen elfogadhatatlan, hogy egy étteremben ne legyen panaszkönyv, de ugyanilyen fontos látni, hogy itt és most nem abból lett országos botrány, hogy a Kenteki-Frajcsikemben megvertek egy vendéget, hanem abból, hogy nem a megfelelő vendéget verték meg, nem az amerikai álomban nagyot harapni vágyó magyar átlagembert, hanem a cég önkéntes piárosát, a nagyhatalom indexes újságírót szavózhattam. Nézzék, hogyha ezt a csúsztatás mennyiséget egymásra raknám, akkor a fán tényleg meg lehetne rendezni. Valamilyen sífutó világbajnokságot. Féligasságok egymás mellé rakása hangzatos módon a vélemény szent, a hírszabad. A pofaszkodó biztonságért már másnap kirúgták, az önkétes piáros megkap majd egy két éves ingyen és az ügyel is lesz rendezve. A pofaszkodó biztonságért tényleg kirúgták hogy az önkéntes piáros kap-e egy két éves kupont és hogy azt elfogadja-e, erről fogalmunk sincs. Ezügyben van, aki bíróságra megy, én csak arra hívom fel a figyelmüket, mindazoknak, akik beszopják mindazt, amit a puzsér, a facebook a hírtévében és a magyar nemzetben ír, azok valójában az anyatelj helyett valami egészen romlott ételt fogyasztanak. Szabó Zoltánnak jár az országos jajveszékelés és jár az ingyenutalvány, de az együttérzésből legfeljebb annyi, amennyit ő az elmúlt évtizedekben tanúsított a magyar kultúr és a magyar emberek iránt. Nincs olyan ellenségem, akinek ha meghalna az édesanyja, de én ismerném személyesen, akkor ne azt mondanám, hogy részvétem. Ha azt az indulatot, amit belőlem ez az írás, és mindazok az orgánumok, amelyek mint egy szent emberként, a vélemény szent, a hír szabad, adnak utat Puzsér Róbertnek. Szóval, ha ebben az indulattal én most itt fel tudnék lépni, akkor talán tudnék olyan lenni, mint Szabó Zoltán, a feltételezett Szabó Zoltán, aki olyan omnipotens, és egész világot elszarta, és aztán talán jobbá is tehetné, de sajnos nem vagyok ilyen omnipotens. De az indulat itt van bennem. Jeszenszky Zsolt írását már nem fogom felolvasni. Ha akarják, elolvashatják. Szabad-e megverni egy újságírót? Erre már nincs időm. Gyakorlatilag azt, amit én eddig a történetről gondolok, ha csak valami új fejlemény nem történik, a mai nappal befejezem. A HVG. Az alábbiakat írja. Nem lenne Puzsér Robert az, aki, ha beállna a megvert Szabó mögé. nem. Puzsér szerint Szabó csak azt kapta, amit megérdemelt. Nézzék, vannak úgynevezett véleményújságírók, akik, ha mondanak valamit, akkor az nem elég, hogy a saját közegükben elhangzik, de egyébként olyan orgánumok is, amelyek... Szóval, hogy a hvg vagy a hvg.hu-nak miért kell ezt megtennie, azt a hvg.hu-tól kell megkérdezni, nem teszem. Szabó Zoltán magának köszönhető, hogy megverték a Kentucky Fried és idézik az írast. Szabó ugyanis évtizedek óta lelkendezi tele a magyar vevet. a hogy a villába zárt vagy trópusi szigetre telepített reality szereplők miként dugják, marják, rugják, nyalják, harapják, karmolják, szopják, terrorizálják, köpik, ütik és fenyegetik egymást. Szabó hozzászólt Puzsér írásához. Én nem tettem volna. Tegnap ugyan küldtem néhány Facebook üzenetet, azok azonban nem hozzászólások voltak. Nem is reagált rá senki. Van olyan, amikor az ember valamit megáll. Nem az a legény, aki adja, hanem aki állja. Nem, tehát most nem idézem Eszterházi P Pétert, hogy egy bizonyos szint alá nem süllyedünk. Szabó hozzászólt Puzsér írásához. Idézem, az alapvető tényekkel legyél már tisztában, nem én vezetem ugyanis az Index Kultúra rovatát, legalább az impresszumot nézd meg, miért a az Index Kultúra rovatát Libor Anita vezeti. A vélemény szent, a hírszavad. Puzsér Robert írását az Alábiakkal kezdi, és ezzel végzem ma ezt az ívet amit felrajzoltam, hát illetőleg a végén még felolvasok valamit, ha megtalálom. El nem tudják képzelni, hogy milyen indulat van bennem. Úgy nyomom a féket, bár akomtam volna így a autónak, hogy ezt megírták volna, nem vagyok rá büszkő. Mindegy, majd megtalálom. A kenteki Fried chicken nem az a baj, hogy ott megverik a vendéget, ami Szabó Zoltánnal történt, elszigetelt eset volt, maradjunk abban, hogy nem ez a jellemző. A kenteki Fried chicken az a baj, hogy szeméttel eteti a vendégeit. Tudod, Puzsér, veled meg az a baj, hogy te még szeméttel eteted írásaidban a népet. Hogy melyik a rosszabb, mindenki döntse el. Aki rendszeresen ott táplálkozik, az előbb-utóbb kúrosan elhízik, és nagy eséllyel az elhízás valamelyik szővődménybe ebben hal meg túl fiatalom. Bizonyos be. A Kentucky Fried sikennel az a baj, hogy szarul fizeti az alkalmazottait, akikből mindent kiprésel, amit azok fizikuma és idegrendszere enged. Megjelent a szakszervezet. A kenteki frájcsikennel az a baj, hogy miközben a nyomorult alkalmazottak az albérletüket alig bírják kifizetni, addig a menedzset a menedzsment obszén mértékű luxusból dőzsöl. Tudod, Puzsér, az a baj, hogy te egy olyan tévében dolgozol és egy olyan újságnak írsz, amely közvetlen vagy közvetlen egy olyan ember tulajdona, aki észak a folyamán vagy máskor nappal hogy van itt? Obszén mértékű luxusban dőzsöl. Hát ő csak obszén megdőzsöl. Téged az nem zavar minimálisan sem, hogy egy obszín mértékű luxusban dőzsölő fideses oligarchának a lapjában és televíziójában beszélsz. Milyen alapon ítéled meg te, Puzsér, morálisan azt, aki. By the way, az index, neked rokonod. Közvetve szintén Simicska tulajdon, bár Szombati Pál biztos elmagyarázná neked, hogy nem az. Ez itt egy testvérháború? Baráti tűz? Mit gondolsz, Puzsér? A hír dolgozó operatőrök fizetéséről, és hogy hogyan tudják kifizetni az albérletüket? Veszett, beszéltél te már velük erről? Sok potenciális kentaki Fried csiker eladó ott veled szemben, hogy a biztonság jő, aki aki beengedtéked ott a Szentedrei jutom. A kentek Fried az a baj, hogy gyalázatos körülmények között tartja a papírtányékorakra kerülő csirkéket. mintha mindenkinek lenne valamilyen problémája, és hogyha annak a problémának a kiváltójával történik valami, akkor rendezi vele azt a problémát, amely ugye egyáltalán nincs összefüggésben azzal, amely a problematikus személlyel aktuálisan történt, de ragyogó apropó arra, hogy leverjük rajta azt a port, ami adott esetben egy héttel, két héttel, fél évvel, egy évvel, tíz évvel ezelőtt történt. Nem tudom mennyire szemét az, amit a Kentucky Fried Chicken az önök tányérjára adott esetben az enyémre rak. Az az írás. Ráadásul azt nem tudom, hogy a szar kártékony. Tehát, hogyha megeszük, az milyen káros dolgot okoz, valahogy az íze és a szaga az embert elborzasztja. Én csodálkozom azon az x száz emberen és x ezer emberen, akik egyébként ezt a szart naponta nézik és olvassák, lelkendeznek, vagy nem lelkendeznek, miközben azt az egyetlen dolgot nem veszik észre, hogy fordítva van a hírszent, a vélemény szabad. Kerek hetes percük van arra, hogy bármit mondjanak. Én vitatkozni nem nagyon fogok kell, ha másért nem, azért, mert az az indulat, ami bennem van az élet, túlfeszíti azokat a határokat, amelyekben én kompetens módon tudnék megnyilvánulni, Szégyen és gyalázat, hogy megverték ezt az indexes újságírót. Szégyen és gyalázat, hogy megverték Szabó Zoltánt nem indexes valóságában. Nem lehet összehasonlítani azt a szégyent és gyalázatot, amit az ezt követő társadalmi reakció kiváltott. Mégis, ha virtuálisan egymás mellé lehetne tenni, ahogy ezt szokták mondani, a mérleg két serpenyőjébe, akkor én aki jelentek önöknek az árbúckosárból, a tévedés minimális kockázatában azt mondom, hogy mindazt, amit Puzsér és a többiek, nem tizedes és a többiek valóságában elkövettek, az nálam nagyobb mértékben nyom alattban, mint amilyen mértékben Szabó Szoltán elszenvedt a potfodokat. Teszem hozzá, a kettőssze hasonlíthatatlan. Jó légyet. Haló. Jó reggelt! Jó reggelt! Uh, eddig sem voltam meggyőződve uh, Uzsé Robert uh, uh, Nivójáról, vagy fogalmazunk így, de ennek ellenére uh, maga az a fajta szarkazmus, az nem áll tőlem sem távol, ami benne van. De ez, uh, ez, ez semmi más, mint, mint az, hogy habosítsunk, írjunk valamit, hogy olvassanak, uh, tehát ez egy ilyen, ilyen, ilyen média hack, mint amit Tom Kett csinált évekkel ezelőtt. Ez egy katasztrófa. Tehát a csávónak fontosabb maga az írás, hogy írjon valamit, és, és, és beszolgjon bármilyen asztalnálval. De ezzel sem é. probléma nincs, amíg a Facebookon teszi. Amikor a magyar nemzetben és a hírtelevízióban teszi, akkor ott az a hírtelevízió és a magyar nemzet színvonalát emeli vagy csökkenti, teszi hivatalossá magyar nemzet szintűjével, éva. Engem, engem abból a szempontból a, igen, egyértelmű, hogy ez egy, ez egy, ez egy különbség. De számomra egyszerűen egy egy egy nem megy a gondolat. Eben ebben az esetben maga a hírtelevízió, a magyar nemzet, amelynek eladója Pozsé Robert. Nulla hat és hét egy A levelet nem most hozom felolvasni. 061-489, 099-9 és 036 Ha nem telefonálnak, akkor hallgatunk. Ez az illik a legjobban. Jó ja, Én vagyok a közösségi média felelősöd és reggel beleolvastam a, a... Facebook bejeged, vagy a falamon végigolvastam egy két és van ez, van ez a Ciddiatja a nevű intézmény, aki egy ilyen közepesen, gyenge, mainstream, humor blog, képes blog, fönt a, a Facebookon, és ő hozta a Puzséri retorikát, és nagyjából leképezte ezt a mondatból ki az a szabózé, minek ment oda. Tehát ez, ezzel, a, ezzel a megközelítéssel elmezze a problémát. Tehát nagyjából azt értem amit a Puzsér. Az jelen pillanatban is törnik el a saját rajongói a föl, föl a távót. Csak úgy érdekességképpen mondom. Ezt például nem gondoltam volna. Tehát azt nem gondoltam volna, hogy a mainstream altesti humor szószólójának rajongói egy ilyen akcióra úgy reagálnak, hogy teljes egészében szembefordulnak a Hát ez lehetséges, az az oldal, amit én olvastam, ott ezt nem tapasztaltam, és ha már itt tartunk, azért abban látok valami aggasztót, hogy a véleményvezérek, ha ők egyáltalán azok között, akár csak két ilyen lehet jelen. Ha ők véleményvezérek, én nem vagyok az. És még egy dolog, Kolos. Elnézést a távol mondom. Erre nem a törlés, a reagálás. Maga ez az egész műfaj, amit én művelek, az egyszerre stand-up és egyszerre jegyzetírás, ugyanakkor interjúkat is készítek. Azok az emberek, akik nem készítenek interjút, és a véleményükhöz igazítják a valóságot, olyan véleménybezérek, akiket követve megtaláljuk akkor nyugatot keleten-délt, és nem folytatom tovább. Vagy minek a következménye az, hogy a vélemény szent a hír szabad. Én most elemzést nem végzek. Csak azt mondom, én e tekintetben másképp dolgozom. Az árbózkosárban pont 061 0999 és 0636 1161 Egy telefon fér vele. Vagy egy se. 7 óra 59 perc és 40 másodperc van ma, 2017. október 19-én csütörtökön. Ha azt kérdezik, hogy miért vagyok ilyen folytott, hát azért, mert nyomom vissza az indulatot. Azt tanultam, az indulat rossz tanácsadó. Jó reggelt. Jó reggelt. Aló. Köszöntem már. Jó reggelt. Kívánok. Jó csak az előző hozzászóróhoz annyira lenne a véleményem, hogy a Tibiakya nevű véleményvezér egy jó ideje már, a, én tudtam, a kormányközeli média vette át a irányítása, külön is váltak. Tehát két tibiatya van a Facebookon, ha jól tudom. Buzséból is kettő van? Abból egy szerintem. az első órában véletlenül azt mondtam volna, hogy a Veszprémben részege ronda írozó simicskalajos, aki felfesztette, akkor a részeget törlöm, hiszen nem tudhatjuk, hogy részeg volt-e, vagy sem megjegyzésemért mert Simicska kérek. Kis türelmüket kérem. és tudja Fiala lehet? Igen. igen. Itt vagyok, igen. Jó, rendben van, most az, az Ugi-val beszél csak a elnek mondom. Oké, okay, rendben Jó, van. Jaj, jaj, Akkor mind a ketten ö, adásban vannak, de türelmüket kérem, és ö, egyben azt is mondom, hogyha netán bármelyiküknek ugye nem erről volt eredetileg szó ö, Közbe jönne valami, mert hogy ennyit nem érnek rá, akkor azt majd legyenek szívesek jelezzék. A műsort az újpesti önkormányzat támogatja. A műsort a 18. kerületi önkormányzat támogatja. Az imént megkapták a mai közgy rendkívüli közgyűlés rövid anyagát, ami minden mindössze 2, 4, 6, 8, 10, 11 sorban áll. Megadom a szót Tokodi Marcia, aki épísele úrnak mi. Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. Tisztelt főpolgármester úr, tisztelt közgyűlés! 8 órakor kezdődött ez az ülés, helyesebben 8 óra után néhány perccel, 8 óra 10 perckor adták ide ezt az anyagot, amiről elméletileg itt és most nekünk képviselőknek felelősségteljesen döntést kellene hozni. Önök még a saját maguk által hozott jogszabályt is felrúgják legalább három munkanappal az ülés kezdete előtt a képviselőknek kézbesíteni kell azt az anyagot, amiről majd dönteni kell Elmondta a képviselő úr, nekem meg is írta, úgyhogy most a képernyőknek mondta el, köszönöm szépen, részben igaza van, részben nincs. Főpagármester, én azt gondolom, hogy nekünk sok politikai vitánk van, de én úgy ismerem önt, mint aki egyenes ember. És ez a mostani eljárás, hogy reggel 8-kor itt vagyunk, és még nincs előterjesztés. Miközben nyilván ez az előterjesztés nagyon régóta elkészült. És ezt nem osztják meg a képviselőkkel. Azt gondolom, hogy ez nem méltó, nem méltó a Budapesthez, nem méltó a fővárosi közgyűléshez, és nem méltó önhelyesen főpolgármester úr, ezért én is azt kérem, hogy ma ne tárgyuk ezt az előterjesztést. Az elmúlt 27 évben én nem emlékszem olyanra, hogy a rendkívüli közgyűlés egy ilyen fajsúlyos kérdésben én összehívásra került, életet, és a képviselők a közgyűlés kezdetéig nem kapták meg az előterjesztést. Arra hivatkozni, hogy összesen 11 soros a határozati élvaslat, és ezzel azt az érzetet kelteli, hogy mintha a képviselők nem lennének képesek néhány perc alatt 11-néhány sort elolvasni, az meg azt gondolom, hogy egészen egyszerűen arcpiritó. Közgyűlés dönteni fog képviselőasszony Horváth úrja szó. Igen, köszönöm szépen. Nem fogok meglepődni, ha azt állítom, hogy ez az előterjesztés minden idők legpitiánerebb előterjesztése. Arra sem hajlandó, hogy a végén, a folyamat végén ne önök itt pöfeszkedve döntsenek, hanem mondjuk az óbudai polgárokat megkérdezve történjön egy döntés, azok a bevonásával, akiknek az életéről és vagyonáról döntünk. Azt gondolom, hogy ez messze menő, hogy tisztességtelen, amit önök művelnek, és bízom benne, hogy legalább szégyeli ön is magát legbelül. Horvátúr úr hozzászólásáról csak annyit, hogy <gül> én most Horvátúrnak és Horvát úrról nagyon sok mindent el tudnék mondani, amit a római partiak nem tudnak. Méltatlan lenne, ha ezt most a közgyűlésen tenném, de a közeljövőben egy sajtó önök elé fogom tárni az igazságot Horvátúrral kapcsolatban, mert amit Hormát úr művel, az erkölcsileg elfogadhatatlan. Ha a méltatlanságról beszélünk, akkor az a méltatlanság, amikor kispártok a, egy árvízvédelmi létesítmény. Emberek életének a kérdését kampány témává próbálják silányítani. Amikor képviselő úr azt mondja, hogy az óbudaiakat kell megkérdezni, megkérdeztük, megkérdeztük, 59% azt mondja, hogy a Dunaparton kell védekezni, és azt a 70 hektárt is meg kell védeni, úgy, hogy közben a természet közeli állapot megmaradjon. Ki fogom tetetni az internetre, Génémet és Horvát két változatát is leszavazta azt mondták, hogy ne legyen fejlesztés a nálási úton, csak azért, hogy tudják, bárki meggyőződhet róla, horvát ilyen ember. Ott toporzékol mindenféle ordinári jelzőkkel a rákapaszkodva a sajtótájékoztatómra, és egy csomó mindent letagad önöknek és elhallgat önök előtt. Ezt csinálja ez az ember évek óta. Kérem, hogy a napirendről szavazzanak, indítsuk a gépet. A 18 igaz szavazata elfogadta a közgyűlés a napi rendet. Nem tudom, hogy lehet-e sokat vitázni egy ilyen rövid előterjesztésről, ezzel együtt megadom a szót önöknek. Tokodi képviselő úrja szó. Köszönöm szépen a szót, főpolgármester úr. Azt gondolom, hogy elfogadhatatlan az, hogy 8 óra 10-kor kiosztanak helyben egy anyagot a 8 órakor kezdődő ülésre. Ne hangoskodjanak, magukat minősítik ezzel. Tehát nyugodtan lehet bekiabálni, önök minősítik saját magukat. Köszönöm szépen. Nyugodtan körülbelül annyi van önökben, mint árvaházban a szülői értekezlet. Ez nem tisztelése, nem csak a politikai jelenfeleknek, hanem egy tiszteletlenség a választópolgárokkal szemben. Amit önök művelnek, az minősíthetetlen, elfogadhatatlan. És még egyszer mondom önöknek, hogy a modernkori magyar demokrácia megcsúfolása. Ennyit érnek önök? Képviselő úr, mi nagyon barátságosan szoktunk beszélgetni egymással, a napokban is ez történt. Én elhiszem és megértem önt, hogy önnek ezt a kamerák előtt most el kellett mondania. Ha rajtunk múlik, akkor mindent megteszünk azért, hogy ez a gát ilyen módon, ahogy önök akarják, ne épülhessen meg. Köszönöm. <tos> hát nézzék, szerintem mindenki gondolkodó ember tudja, hogy J. Németh Erzsébet hülyeségeket beszélt, de most ne térjünk ki a részt. Hülyeségeket beszél, és hazudik is. Hát most ezt... Szégyeljék magukat. Mert ugye szerintem érdemes megnézni, hogy miről is van szó, és csak arról van szó ebben az előterjesztésben, hogy önök most már sokat szóra megfutamodnak egy népszavazási kezdeményezés elől. Önök egyszerűen félnek egyrészt meghallgatni, másrészt meg betartani egy népokagatot. Értem, főpolgármester úr, hogy ön szerint mindenki hülye, csak ön helikopter, de engem személy szerint a fenyegetőzése nem igazán hat meg, ezt egy ilyen kétségbe esett tekintem, de el kell rajta. Azok, akik félnek a népszavazástól, vagy akik azok ar arról beszélnek, hogy kampánytémává teszünk egy ügyet, hát az ékszerelmére mi a túrót tegyünk ha nem azt, ami az embereket foglalkoztatja. Nem arról kell szólni a politikának, hogy milyen irányban menjen a város. És hogyha van egy politikai helyzet, ahol különböző állásmódok összesapnak, nem az a legtisztességesebb, hogy megkérdezzük erről az embereket. 27 éve nem volt budapesti népszavazás. Végre lenne egy ügy, amiben ők mondják ki a döntő szót. Miért nem lehet ezt megvárni? Az világosan mutatja, hogy ők tudják, hogy aminek, amit csinálnak, annak nincsen társami támogatottság. Akkor azt kérdezni, akkor miért csinálják? Csak annyit szeretnék mondani, hogy értem is, meg nem is G. és Horvátot, amikor örökké tarlósóznak, meg kétségbeesetteznek. Hát szegény Horvát azt hiszi, hogy nekem próbálhat meg majd visszavágni 2019-be, ha egyáltalán hajlandó a pártja indítani, mert legutóbb nem volt hajlandó. És ezért toporzékol hébe hóba, de hát erre nem lesz módja. Engem ugyan semmilyen választás nem félemlít meg. Kérem, indítsuk a gépet, és szavazzanak az előterjesztésről. Tizen 18 igen szavazattal elfogadta a közgyűlés, bezárom a közgyűlést. Egyébként is kis indulatos voltam reggel, és ezt nagyon nehéz volt magamban tartani, és nagyon fegyelmezett voltam. További súlyosbító körülmények fordultak elő az elmúlt pár percben, mert valaki küldött egy e-mailt. Én a hangbejátszás alatt valakivel folytattam egy telefont, amely egyébek közt arról szólt, hogy a következőben együtt folytatjuk-e az együttműködést. A mondat úgy hangzott, XY nem fogja támogatni azt, hogyha én egyébként ilyen hangvételi műsort készítek. Um, én permanensen a lelkiismeretemmel küzdök akkor, amikor a műsort készítek. 2006 óta vagy 7 óta nem kapok fizetést, hanem a hallgatók, illetőleg állami és piaci szereplők tartanak el úgy, hogy közben nem fogalmaznak meg velem szemben elvárásokat, hanem hagyják azt, hogy a saját szakmai etikám alapján járja kell. Az előző beszélgetés az első olyan eset volt, amely amit nem hallottak, de amelyet nem tudok figyelmen kívül hagyni. Ami arra vonatkozott, hogy van egy bizonyos határ, ami fölött valaki elgondolkodik azon, hogy velem együtt működik-e vagy sem, és én az illetőnek írtam most egy sms ami arra így szól, hogy kinek írtam legyen közömbös, nem kell találgatni de nem vagyok abban a formában amikor képes vagyok egyébként ezt a hallgatni. Arra kérem hogy az elkövetkezendő két hétben tegye egyértelművé, hogyan alakul közös jövőnk fialajános. Ez a mostani beszélgetés is alkalmas arra hogy önök egyébként azt jelezzék hogy az önkormányzat pénze nem arra való hogy én olyan műsort készítsek amely önöknek nem szája szerint való és tudomásul fogom venni az eddig együttműködés folyamán önök tapasztalhatták, hogy akár a szó szoros értelmében hálás voltam azért, hogy önök áldoznak az adófizetői pénzből. Azt azonban kikérem magamnak, hogyha adott esetben abban a kvázi közszolgálatban, amit én különböző nem közszolgálati adókon csinálok, azt vetik a szememre, hogy az olyan érdekeket szolgál, ami a megbízónak hát nem áll az érdekében. Ezzel nem tudok mit kezdeni, itt el kell dönteni a másiknak, hogy mit akar, ez egy egyszerű történet, ha bár azt mondják, hogy a szó elszáll, az írás megmarad, ma már a műsorokat vissza lehet keresni, meg lehet tapasztalni benne azt, hogy valaki egyébként milyen értelemben és hogyan járt el. Elnézést, hogy a bejátszás után ezzel jövök elő. Ilyen beszélgetés egyébként baráti módon, dézőjelben négy szemköz lezajlott már különböző konfliktusok idején. Mintermont-tel Zsolt emlékezhet is rá, Ugye meg hát egyszer fel is bontotta a szerződést, amit aztán újra kötöttünk, minden Zsoltal egyszer. Már nem emlékszem, valaminek a megítélésében különbözött a véleményünk, és akkor egy baráti asztalnál volt erről szó. De én azt gondolom úgy fel, hogy, hogy valaki azt mondja, hogy köszönni ebből nem kér. Én valószínűleg utána is még egy ideig felajánlom a szolgálataimat, aztán abba hagyom, mert nem vagyok a magam ellensége, de ezt nem tudtam most magamban tartani, különös tekintettel arra, hogy nem biztos, hogy minden szempontból az önök szája íze szerint való beszélgetés készül. Pont. Van-e kérdés ez ügyben? Nem, tudom. Nem tudom, hogy kell-e. Én ott voltam ezen a közgyűlésen, tehát a teljeset hallottam, nem csak ezt a Vármosta Zsoltat nem hallom. Verziót. az én itteni megjegyzésem más itt nem részletezett eseményekre is utal. Le lehetséges. Én eddig nem éreztem rosszul magamat a műsorban, de majd, hogy harmadja Zsolt, mit mond. És erről a témáról is... Most a, a, a, Igen, most jó. Most rá hajják egymást. Igen, tehát ennyi, ennyi. A, azt nem tudom, hogy kivel beszélt, meg hogy miről, meg hogy milyen apropóból, de, de az, hogy most a fővárosi közgyűlés tegnapüléséről beszéljünk, hogy mi hangzott el most akár ebben az összevágott anyagban, mi az, ami kimaradt, és ami szerintem egyébként tanulságos, mi az, ami itt elhangzott, és emlékezve a tegnapi beszélgetésünkre, meg itt mondjuk a a, a KRT s esettel kapcsolatos viccek és mi meg tekintetében mi lehet-e valamivel viccelni, vagy mivel nem, azért itt ebben is elhangzott, amire, amire senki nem kapta föl a fejét. Szóval érdekes, érdekes beszélgetés lehet akár. Jó, itt mondom a hallgatóimnak, hogy könnyen lehetséges, hogy mire visszaülök a szabadságomról. őket kérem arra meg, hogy finanszírozzanak, hogy amennyiben ezt nem teszik, abba hagyom az egészet. Nem, szóval eljutottam egy olyan pontra, ahol... Jó, itt abban vagyom. Jó, azt kérdezem önöktől, hogy abban én vagyok értetlen, hogy szeptember 27-én hoztak egy döntést. Ezt követően a kúria úgy döntött, hogy lehet népszavazást tartani a római partigátról. Elkezdték az aláírásokat gyűjteni, majd meghirtettek egy rendkívüli közgyűlést, amelynek az anyagát nem tették nyilvánvalóvá, csak és kizállag ott, majd hoztak egy olyan döntést, amely megváltoztatta ezt a szeptember 27-i döntést, amely egyébként megerősített egy korábbi döntést. Az én kérdésem, anélkül, hogy ezt itt most részletesen kifejteném, mert hogy ugye a tény alapját itt felsorolnám, ez nem tűnik illogikusnak? Bocsánat, tehát ez egy fontos kérdés, mert a helyben él, én azt látom és azt tapasztalom, hogy a helyben élő nem csak a 70 hektár, területen élő, hanem a, a, a, az ó de a Békás megyeden élők között is e, nagy inform. Tehát ő, ők még jobban tájékozottak, hát még az átlag ö, ö, Budapesti, de nagyon sok van. Például, ugye most itt azt hangzott el, hogy a kuria kimondta, hogy lehet népszavazást tartani a római partigáltról. Nem, a kúria nem azt mondta ki, a kuria azt mondta ki, hogy lehet aláírás gyűjteni arra a népszavazási kezdeményezésre, ami azt mondja, hogy vonja vissza a fővárosi közgyűlést, azt a két. Oké, okay, legyünk per... pontosak, igazából úgy szól a kérdés. egyetért két... azzal, hogy a fővárosi közgyűlés helyezze hatályon kívül a csillaghegyi öblözet árvízvédelmi létesítményének nyomvonával kapcsolatban hozott 229. április 5-i számodú határozata? Így van. És tegnap pedig azt a döntést hozta, meg a fővárosi közgyűlés, ami a kezdeményezés lényege van, visszavonta ezt ö, a határozatát. Mégpedig azért, mert szeptemberben elfogadtunk egy olyan határozatot, hogy a korábban vitatárgyát képező mobilgát, vagy nálási királyok útja nyomvonal mellett egy harmadik, a telkek végébe létesülő védmű kialakításának a megvalósíthatósági tanulmányát, vizsgálatát is végezzék el, és ez után hozza meg majd a fővárosi közgyűlés a bérvéres döntés. Tehát tegnap Szeptember is semmi más szóval nem történt, és, és október 18-a között történt ez a vizsgálat? Még nem készült hát el. Akkor, ugye... a, amíg el se készült, akkor miért volt közgyűlés? Hát most mondja, hogy el kellett készíteni egy vizsgálatot, ezt tartalmazta ez a döntés, akkor miért volt október 18-án rendkívüli közgyűlés? Ha ez nem hát, készült el. Hát... Azért, mert szeptemberben nem hoztuk meg ezt a határozatot. Hogy miért nem, nem tudom? Mert de hát ezt a határozatot ez már meg lehetett volna hozni szeptemberben is. Értem, de akkor ez önmagában illogikus, és azt se nagyon értelmezhető, hogy ehhez miért kell egy rendkívüli közgyűlés. Most, én inkább más oldalról fogok Tegnap a kompióztás közben ad előtt hozzám egy, már csak itt régóta ismerek, egyébként így építem és egyébként pedig, egyébként pedig sokat szoktunk vele beszélgetni és vitatkozni, mert hogy politikai kérdésekben, igen kevés ügyben értünk egyet, és amikor erre a, erre a gát témára rátért, akkor azt mondta nekem, hogy ő csak azt sajnálja, hogy ennyi mérnek van az országban. És akkor megpróbáltam rá kérdezni, pontosan mire is gondol, és azt, gondoltam, hogy, és azt mondta, hogy ő nagyon sok mindent másképp gondol, mint én, meg amit a főpolgármester, de hogy gártat nem lehet úgy építeni, hogy azt egyébként 800 ezer, 1 millió vagy 2 millió laikus kezdje el rajzolgatni, ő kezdje a hidakat, meg a formát meg, meg, megrajzolni és letenni, hogy az hol legyen, milyen méretű legyen, milyen terhelhetőséggel rendelkezzen, azt mondja, abban az egyben egészen biztos. És még egy nagyon fontos mondani, mondanék én, viszonylag távol a Dunától. Én azt tudom mondani, hogy minden tiszteletem azért, aki egyébként a népet meg szeretnék kérdezni bizonyos ügyekben, de az, hogy itt a 18. kerületben a hivatalt, az aparátust dolgoztassuk egy népszavazás miatt, ami ez a 18. kerületben élőknek, még közvetetten és minimális köze van csak, azt én teljesen elhibázott dolognak tartom. Tudják, hogy Ilyen én nem erővel, mit mondok? Ilyen erővel, ilyen erővel tarthatnánk népszavazást a 18. keresztben arról. Hogy de most ezt nem De nincs ilyen is, tehát... ha bár az indulat az jelenleg a tízes skálán, pontosan a tízes legvégén van, tehát még jobban nyomom a féket, mint 7 és 8 óra között. Mit gondolnak, hogy én Pataki Mártonnak mit mondtam? Tegnap és tegnap előtt eddig kétszer beszéltem vele. Mit gondolnak, mit mondtam? Hát nagyjából ugyanazt, én egy dolgot tudom nem. nem de, de nagyjából, de nem nagyjából tudja, hogy mit mondtam. Nem. Azt mondtam, hogy én azért beszélgetek vele, mert ezt egy nagyon fontos dolognak tartom, és fontosnak találom azt is, hogy a demokrácia tudjon úgy működni, hogyha valaki egyébként népszavazást akar tartani, egy olyan dologban, amit a kurja lehetségesnek tart, akkor ez legyen. De szeretném felhívni a szíves figyelmét arra, hogyha egy ilyen népszavazás, és itt hívtam fel a figyelmét arra mindjárt kedden, mert egy hétfő nem volt adás. Azért beszélek lassan, mert nyomom vissza az indulatomat, tehát nem szoktam egyébként így beszélni. Hogy azt mondtam Pataki Mártonnak, akivel kb. 40 perc múlva fogok beszélgetni, hogy én meghallgattam Juhász Pétert, amikor ezt az gyűjtés megkezdte, és azt mondta, hogy szeretnének hasonló sikert elérni, mint a Momentum, amikor győztek az olimpiával kapcsolatos nemek, és hogy a fidesz szemben meg kell mutatni azt, hogy egyébként a nép mit akar, és én azt mondtam Pataki Mártonnak, nem szó szerint, a hallgatóim a tanuk, hát le lehet tölteni a hollapról, ha valaki akarja hogy azt nem támogatom, hogy itt most politikai revansot hogyan lehet venni a római partigáttal kapcsolatban a Fideszen, mert ezen az alapon olyan kérdéseket lehet politikai sikra terelni, amelyek egyébként szakmaiak. Amire Pataki Márton egyébként nem mondta azt, hogy nekem ebben nincs igazam, és hány olyan beszélgetés volt önökkel műsorban és műsoron kívül, ahol arra hívtam fel a szíves figyelmüket, hogy jelenleg a Fidesz-KDNP koalíció, és nem jelenleg, hanem az elmúlt hét évben, azt állította elő, hogy olyan, hát, izé van az emberekben, de most nem találom a jó szót, rosszat meg nem akarok mondani, hogy a politikai pártok ma sikerrel vesznek olyan akadályokat, amely akadályok egyébként más atmoszférájú országban nem lehetnének vehetők, mert nincs összefüggésben azzal a közvetlen demokráciával, amire egyébként egy népszavazás alkalmat ad. Tehát miközben én önnek igazat adok, Ugi úr. Egy tízes skálán tízesre. közben arra hívom fel a szíves figyelmét, hogy mellék körülményként, amire persze mondhatják, hogy ennek nincs jelentősége, de egy orvos, hogyha nézi egy betegséget, akkor annak a környezetét is látnia kell, hogy mire hatott, mitből alakult ki, mi lett a következménye. Akkor azt kell, hogy mondjam, hogy szélesebb látómezőben azt látom, hogy ez nem véletlen. Pontosan ez az, amiben Fritz Tamás át tévedett, mint egy ház, mint egy ólajtó, át dőlt. Mert egyébként ez a népszavazás, ez egy következmény. Nem mondom, hogy egyértelműen az elmúlt hét év politikája, hiszen ezt egyébként nem merné mondani, és nem tudok vitatkozni a harmadik öletekkel, nem ott élek, de egy tízes skálán minimum ötösre, ha nem nagyobb mértékben ott van ez, és elnézés, hogyha hosszabb lettem volna a kelleténél, és ez is tetten érhető abban, a hangulatban, amit egyébként ez a hangfoszlány adott itt nyolc óra után, hozzátéve, hogy hány olyan ember volt, aki korábban tiltakozott, hogy ne a helyszínen ismerkedjenek meg egy akár 11 soros, akár 11 oldalas beadványal, amire szintén nehéz magyarázatot kapni. Vagy adni. Igen, de azért most elmény, tehát lehet konkrét dologról is beszélni, de én egy más elméleti megközelítést hagyja ajánljak föl. Én is nagyon-nagyon fontosnak tartom a népszavazást, vagy általában a választást, és a demokráciában ugye a néphangját. De akkor én is hagy hozzak egy példát, ha már az Attila hozott. Ha mondjuk például, és talán a végén érthető lesz, hogy mire gondolok, hogyha egy országos népszavazást tartottunk volna arról, hogy legyen-e Budapesten négyes metró, Notabene nem az, hogy legyen egy négyes metró, hanem milyen nyomvonalon legyen. Akkor az egy, És, és megtartják és érvényes, és elmennek szavazni a kisújszállásiak, meg a hajtóböszörmények arról, hogy Budapesten nem csak, hogy milyen nyomvonalon hanem legyen -e egyáltalán metró. Akkor annak vajon milyen eredménye lett volna, és vajon esetleg nem lenne -e a világ életben örökre eltörőve annak az esélye is, hogy Budapesten ne A hogy nem... másik 8 millió ember szavazna a 2 millió budapesti. Ar ar arra kérném önöket, hogy ne távolodjunk el ilyen messze a témától, amit én mondtam. Ez pontosan erősz, ez pontosan erősz hogy, hogy a Budapest összlakossága a 18. életben élők ilyen szempontból más érintettségünk, mert mi ugye a Duna túlpartján vagyunk, tehát mi igenis érintettek vagyunk ebben a kérdésben. De hogy mondjuk valóban a 17. vagy 18. vagy 19. keletben élők szavazzanak arról adott esetben, hogy azt a 70 hektárt is megvédjük-e, vagy, vagy, vagy elég a Nánási Királyok úton védekezni, vagy védekezzünk -e ott, ahol egyszer már volt a Duna, mert volt olyan árvíz, amikor a Szentendrei útnál állt. Polgármester, nem menjünk ebbe az irányba, mert akkor meg a nemzeti konzultációval fogok előrejönni, hogy miért kell nemzeti konzultáció tartani olyan kérdésben, amiben én gondolom komolyan, miközben más kérdésben meg a nép akar népszavazást tartani. Higgye el, virtuális mérlegek két serpenyőjéről beszélünk, amelyben nagyon sok szomorú az, hogy ez a virtuális mérleg egyáltalán létezik. Ez kétségtelen, hogy, hogy így van, csak hogyha a népszavazásokról és a népszavazások komolyságáról beszélünk, és akkor én meg egy harmadik megközelítést adajájak. Ha 1990-ben a rendszer átalakítása és megváltoztatása után az akkori alaptörvénybe vagy alkotmányba beleírták volna, azt, hogy milyen ügyekben és milyen rendszerességgel kell, mint ahogy akár Svájcban tesznek népszavazásokat, és ehhez ö, hozzá, ö, hogy mondjam, tanították volna a társadalmat, hogy ö, képesek legyenek a distinkciókat megtenni, hogy képesek legyenek ö, különbségtételt tenni, hogy mik azok az ügyek, amelyek politikai, relevanciái ügyek a népszavazások tekintetében, és mi azok, és melyek azok, amelyek egyébként konkrét ügyről szólnak, és nem politikai csoportok, illetve aktorok mentén dőlnek el, és vannak a törésvonalak ezekben a kérdésekben, mint ahogy a. a De most jogdogmatikáról miért, beszélgetünk. Miért, miért, nem. Ráadásul oktatásról és kondicionálásról is. És arról, hogy van, egy, van egyfajta kultúra. Ezt a kultúrát nem lehet ugyanúgy, ahogy a szelektív hulladékgyűjtés sem lehet ráereszteni egy olyan társadalmi közegre, ahol nem történt meg ennek az érzékenyítése előtte, ott ugyanúgy nem lehet ilyen típusú kérdésekben ilyen mértékű döntéseket hozni, és annyira kiszélesíteni a, a népszavazásnak a körét, amennyire ez a kezdeményezőknek az ötlete alapján történt volna. Mert akkor, hogyha ezeket a népszavazásokat szigorúan az érintett területre vonatkozóan akarnák megcsinálni, és azon a területen szeretnék ezt a népszavazást megtartani, szerintem egyetlen aktornak sem lenne ezzel szemben. Ez lehetséges, de önök mindketten tudják, hiszen ellenés. korábban ott ültek az országgyűlésben, de hogy magának a népszavazásnak az, az, az intéz... Ördögben, de János, bocsánat, hogy az ördögben magyarázzam el itt, a 18. Ja. kerületben élő százezer embernek a különbséget, a csillaghegyi öblözet különböző része között? Hát amikor van egy ilyen népszavazási kérdés, amelyik rá, és bonyolult műszaki kérdésekről szól, az itt élő embereknek az élethelyzetétől távol esik, akkor miért kell belekényszeríteni, egy kalap pénzzel ráadásul rákölteni arra, hogy ez működőképes legyen, és egyébként az ő életüket abszolút nem befolyásolja. Azoknak az embereknek, akiknek az életét befolyásolja, ahol mindennapi kérdések ezek, ott szülessenek meg ezek a cikkek. de a szeptemberben élet... miért nem mondtál akkor, amikor volt az a közgyűlési döntés, hogy minden marad úgy, ahogy korábban volt? <sorvállt> nem, de bocsánat, de bocsánat, de de Nem, én a közgyűlésben. De, de nem, nem feltétlenül kell, meg, meg van, van között, na jó mindegy, hagy e, ha, mondjam ezt, Te azt mondjuk, hogy nagyon fontos a népszavazás a római partigát ügyében. Akkor én fölteszek egy kérdést. Az összes budapesti elmehet és szavazhat. Költsünk-e 20 milliárd, vagy mit tudom én, hány milliárd forintot a római partigát bárhol történő megépítésére? És teszem hozzá vagy ezt a 20 fejlesztésre? Soha a büdös életben már, bocsánat, nem lenne a római parton semmilyen védekezés, mert a kétmillió budapesti leszavazná annak a 70 ezer vagy 55 ezer emberrel szemben. Van ilyen értelme, ilyen népszavazásnak? Ő budapesti. Azt, azt, arról, a... döntsünk, arról döntsünk, hogy talán védekezés ott. Azt nem értik meg. Vagy a... hagyjuk, hogy jöjjön a Duna, aztán majd megáll, ahol megáll. Én... Azon csodálkozom, hogy azt nem érték meg, de én nem pártlogika alapján gondolkodom. Ha a rossz a logikám, akkor az egy sima civilnek a rossz logikája. Ha valamit nem tudnak elérni tartósan parlamenti körülmények között, több lehetőség van. Forradalmat csinálnak, kimennek az utcára, nyernek a választásokon, vagy különböző olyan jogi módozatokhoz fordulnak, amelyekről maguk is tudják, hogy annak a politikai tartalma... Talán, nem biztos, de élnek azzal az eszközzel, mert egyébként azokkal az eszközökkel, amivel rendelkeznek, azon az első rendű területen, ahova egyébként őket delegálták, nem tudnak sikereket elérni. Én az első órában arról beszélgettem egy konkrét ügy kapcsán, hogy a vélemény szent, a hír szabad. Holott ez pont fordítva van. A kérdés az, hogy vannak-e olyan nagyvonalúak, de ez nem is elsősorban nagyvonalúság kérdése hanem vannak-e annyira bölcsek, hogy belássák azt, hogy bizonyos döntések, amelyeket nem feltétlenül önök hoznak, hanem az önök családjátba hoznak sorozatban, az kivált egy olyan ellenállást, kivált egy olyan irit, amely irritáció adott esetben egy népszavazáshoz vezet, mint amilyen például a vasárnapi zárvatartás volt, ha már egyébként egy másik példához kell menni. Ott aztán megint arról volt szó, amit Ugye Attila mondott, hogy ez a nép mennyire bölcs, mennyire nem bölcs, de ezt az emberek általában mindig akkor szokták szeretni mondani, amikor egyébként egy kedvükre való döntés születik, aztán kinyugban képesek mondani az ellenkező esetben is. De a kérdés az, hogy hajlandóak-e belátni azt, hogyha egyébként lenyomnak egy labdát, akkor az valamilyen módon, a bízala az valamilyen módon föl akar jönni. Én csak és kizárólag erről beszélek, miközben minimálisan se vitatom a szakmai dolgokat, csak azt mondom, hogy maga a demokrácia az úgy működik, hogy egyébként létezik, hogy aki elszenvedi a Wintermonteltől az akárbit Újpesten, az legközelebb, ha az lehetlenül se gondolják azt, hogy egy népszavazást a leszorítással szeretném egybevetni, csak azt mondom, hogy akció, reakció tud félre sikerült lenni akkor, ha az akció közben az ember nem veszi észre, hogy adott esetben nagyobb mértékben lépett a másik lábára, vagy túlságosan, vagy megsértette, vagy zé, nem tudom, mennyire vagyok érthető. Én azt gondolom, hogy értem, csak ugye pontosan ezzel, amit az Attil is mondott, hogy, hogy, hogy, hogy népszavazást, azt pártpolitikai célra használjuk, vagy pedig Közös, közösségi De akkor mik érti? Mert nem érti azt, hogy ezek a pártok olyasmit szenvednek el parlamenten, is azon kívül. De, de bocsánat, de de de tehát a választásnak volt egy eredménye. Ö... Ekkora felhatalmazást kaptak, sőt, vannak olyan képződmények, amelyek még ugye mégsem mérették magukat, hanem új formációk. Hát mindenki csinálja a, a maga Én dolgát. Ezt értem, de a, a két... kérdődésből nem lehet népszavazás. Önnek ez a kérdés? A nép kétharmad arányban, és lehet, hogy 2018-ban 5-6-od arányban meg fogja választani ezt a koalíciót. Ám tegye. Az nem azt jelenti, hogy az 5 hatod ne kérje ki az egy hatod véleményét, és adott esetben ne kalkuláljon vele. Már pedig hány olyan történet volt, amikor az egy hatod arról beszélt, ami most még nem egy hatod, hanem valamivel több, hogy őket egyébként milyen módon nem hallgatták meg. De erről is leszállok mert rossz irány, csak azt mondom, hogy egy népszavazás mögött ilyen is lehet, és miközben. Ennek a rendkívüli közgyűlésnek próbáljuk megnézni a hátterét. Én nyitottam egy ablakot, kinéztem rajta, de hogyha rosszul tettem, akkor elnézést kérek. Nem, ez ne, nem, én... ja, ja, csak egy dolgot akarok mondani, hogy, hogy már ebben a műsorban is, szerintem, meg a magán ebédbeszélgetéseinken is jár, és számtalszor hoztam ezt a példát, szerintem a, a, a törzs már ismeri is, és tudja is, hogy mit fogok mondani. A monarchia Magyarországának ellenzékével a például az, amely ugye folyamatosan elvesztette a választásokat, ö, ö, ilyen olyanokból kifolyólag, és olyan frusztrációt okozott az ellenzékben, hogy először ugye az obstrukciót folyamodtak, mint, mint eszközö, tehát megakadályozták a normál parlamenti döntéshozatalt, aminek következtében revíziót akartak bevezetni, és de ugye se tudták el, ö, megszavazni, mert ugye azt is elobstruálták, hogy arról döntést az országgyűlésben, és ahogy gyakorlatilag éppen átadták a kris parlamentek a, a, a, a híres zsebkendő szavazás alkalmával, mégis megszavadták a házszabály revíziót, amivel kicsavarták az ellenzék kezéből az obstrukciós lehetőséget, abból a körülbelül fél évvel korábban átadott parlamenti ülésterve ripityára történik, behagyigálták középe a székeket és fel. Sokszor el szoktam mondani olyan esetben, amikor azt kelljük, hogy a, az ellenzéki politizálásban a az eredmény el nem érése. Ő ja, de egy pontos ellenkező. Ezt, hogy nem, én, hogy nem de ezt tényleg elmondtam el többször, de va, van olyan pillanat, amikor ezt, ezt végighallgatom, meg igazabban, bocsán... de értse meg, hogy a vasárnapi zárvatartás, vagy a korrupciós bűncselekmények elévülésének az ideje, vagy most a római part esetében, de a le, ott egyetlen egyszer nem hagyta a politika, hogy megtörténjen a népszavazás, de a legjobb példa az mégiscsak a vasárnapi zárvatartás, ahol olyan el elmondhatatlan esemény sorozat után döntött az a kormány, amelyik eldöntötte egyszer A, hogy legyen, majd B, úgy döntött, hogy ne legyen, hogy közben a népet nem kérdezte meg, és miközben a nép különböző módozatokban próbáltak kifejteni pártok és személyek, magánszemélyek által azt az óhaját, hogy ez álljon helyre, ez a jogi metódusban nem ért célt. Amikor, de de de amikor célt ért, akkor nem arról volt szó, hogy oké, okay, hallgassuk meg a népet, hanem záros határidőn belül visszavonták az egészet. De bocsánat, ez a korrupciós elévülés idő a, a legeklatánsabb példa, és szerintem tök, tök jó, hogy ön hozta föl. Van egy politikai formáció, akinek van egy ötlete, hogy hogyan tegyük jobbá a társadalmunkat. Hogyan helyezzük nagyobb félelem alá a rossz úton járni akarókat. És akkor nem az van, hogy ő keres hozzá egy független parlamenti képviselőt, aki ezt benyújtja, hanem azt mondja, hogy akkor erre én politikai akcióként adatbázis gyűjtési célára, Ugye mert ezt a fidesz kapcsolatban mindig el szokták mondani, aláírás gyűjtést kezdeményez, hogy legyen róla népszavazás. Erre meg van egy politikai párt, vagy adott esetben kettő, amelyik azt mondja, hogy te figyelj, ez egy tök jó ötlet, és egyetértek vele. És megszavazom a parlamentbe. És nem kell hozzám fél három-negyed év, hogy legyen egy 5 milliárdos népszavazás, mert van, vagy 5 milliárdnak mert... És utána elfogadom. A a tehát a, a parlamentáris demokrácia arról szól, hogyha van valakinek egy jó. Hányszor és hányszor hangzik el a fővárosi közülésbe, vagy akár az újpesti képviselőtestetben gondolom lőrincen is, hogy van egy ellenzéki javaslat, és én, mint polgármester, vagy az előterjesztő alpolgármester azt mondjuk hogy egyetértünk veled, befogadjuk, tekintsék okay. az alapjavaslat részeként. Nem ré... kell elmenni, hogy gyűjteni, meg népszavazást de tartani, nagy, de hanem nagyon... elfogadjuk. Igen, de a történet sajnos nem ezen a módon logikus. Ugye van egy hajdan volt országgyűlési képviselő, aki nagyobb sikert ér el országgyűlésen kívül, mint országgyűlésben. Maga a javaslata valójában azért nagyon faramusz, hiszen maga a dolog az arról szólna elvileg, hogy ne legyen korrupció, hiszen magának a koalíciónak az is a válasz. A, hogy nekünk tiszta a kezünk, hát mi nem fel erre a szintre, akár 600 év is lehetne, sajnos az ember nem él, vagy hál' Istennek 600 évig megfelelő rész aláhúzandó. Magáról a korrupcióról közben szépen elfeledkezünk, hiszen nincs korrupció, ezért aztán az elévülési idő annyi lehet, és amikor viszont korrupciós történetekről beszél konkrétan az ellenzék, vagy bárki, újságírók, akkor a párt elmagyarázza, hogy ez miért nem korrupció. De a korrupcióra nem, nem beszélni a korrupcióról nem beszélni kell, a korrupcióval kapcsolatos ügyeket elő kell terjeszteni a nyomozóhatóságnál vagy a bíróságon. Oké, okay, de itt most valójában elkezdjük majd a vizet korbácsolni. Az a kérdés, hogy ez ügyben akarunk-e tovább menni, vagy lehet egy másik történet. Én azt ajánlom, hogy azért menjünk tovább, mert ebben szerintem, amit ki én, én, én egyetlen egy dolgot szeretnék, ami kimaradt a hangbejátszásból. Nem volt olyan hosszú az a közgyűlés, tehát vissza lehet nézni. Az, amikor Csárli Antal képviselő Magnóra rögzítetten elmondja, és, és akkor ugye beszéltünk itt a Puzsérféle e, hozzáállásról, meg hogy, hogy, hogy és egyébként ebben az ügyben is, ebben a, a korrupciós népszavazásban is, én azt gondoltam, hogy ott nem a cél elérése volt a fontos, hanem a népszavazási aláírásgyűjtés gyűjtés lett volna a fontos. És ugyanígy, hogy Csárli visszatérek, ő úgy fogalmazott, hogy hogy itt abban kell döntést hozni, nem biztos, hogy szó szerint fogom tudni, idézni, de itt a, Magnó a magnón vissza lehet hallgatni, hogy az 55 ezer embert védjük-e meg biztonságosan, vagy pedig a hullám térbe épült medencés ingatlanokat. Tehát, és, és, és ez szerintem, és hogyha megnézzük a mögöttes tartalmat, akkor itt Csárdijantal, bár őtte nem mondta ki az embereket, mert a másik esetben csak medencés ingatlanokról beszélt, de nyilván azokban az ingatlanokban is laknak, tehát ő ember és ember között különbséget tett mondjuk anyagi helyzet alapján, azt és értsen... Ha mondjuk ezt a jobbik teszi fai alapon, akkor mindenki fő volt. Ezt én értem, de azt kell, hogy mondjam, hogy szép lassan haladunk a megfoghatatlan irányába, és azt szeretném mondani, hogy én generálisan beszéltem valamit. Lehet, hogy Csárdi Antal hülyeségeket beszélt. Hát nem rá. tudunk generálisan beszélni, mert de konkrétan bejártott Kon... a nem. tegnapi konkrét közülés. Igen, meg... igen de arra részét. nincs magyarázat, hogy miért nem kapták meg előtte a képviselők. Arra nincs magyarázat. Nem hozható. Majd... ha erre szabály van. Nincs rá magyarázat. És nincs rendkívüli közgyűlés. Nem történt semmi, ami a rendkívüli közgyűlést indokolta volna. Egy normális közgyűlésben ugyanígy meg lehetett volna tenni. Mi oka volt a rendkívüli közgyűlésnek? Ezt mondja meg polgármester úr. Hát talán most én, én csak feltételezem, hogy azt a, azt a hiányosságot, amit szeptemberben nem tettük meg, azt tegyük meg most. De miért hát volt az... ebben a rendkívüli? Milyen jogköröket következménye járt volna, ha egy rendes közgyűlésen történt volna ez meg? Hát jövő héten egyébként lesz közgyűlés. Hát de, de ezt a cirkuszt, amit ott megint végig kellett hallgatnunk, projekt az kontra. Azt értsék az, meg, hogy az én az egy... rendes közgyűlés. De miért ne? Ez benne van Mert, dolgoz, egy... mert dolgozni is kéne. A ez... fizetésünkben benne van, ingyen csináljuk a fővárosi közgyűlést. Ezért mondom. Ezért mondom, De, de, de nem, nem abban, hanem egyáltalán, amire föl lettek kérve, ahogy az én fizetésemben is benne van az, hogy mit kell tűrnem. És ha azt mondanám, hogy ez az én fizetésemben nincsen benne, akkor olyasmit mondanék, ami súlyosan elszigetelt. De türnünk úr, tűr, tűrnünk kell, akár napokat is ha képesek vagyunk fogadni, csak közben dolgozni is kéne a főváros más fontos. Például egyébként az újpesti parkolásról, amire nagyon remélem, hogy. Ebben önnek igaza van, de azt értse meg, Winter úr, hogy én elég hosszú időt eltöltöttem. Maradok egy példánál, amit a magyar Rádióban hallottam, és utána ezt a másik, lassan elfogy az időnk, hogy a másikba belekezdjünk rendszeresen, ott ugye, egy, az, az, az, az még rádió volt, ott volt egy üvegfal, és az üvegfal egyik oldalán volt a stúdió, ott bennültek az emberek, és a másik felén volt a hangmérnök, és adott esetben néhány ember ha oda beengedték, tehát ha baráti hangulat volt, minden engedték volna be, és mondjuk volt benne a stúdió térben egy riporter, és egy jó anyagi helyzetű ember, ez lehetett a szocializmusban, és lehetett a kapitalizmusban, és azt mondta, jó helyzetű ember, hogy őt a pénz nem érdekli, amire azt mondta a technikus, aki, mint a Kentucky Fried Chicken alkalmazott, nem volt túlfizetve, és azt mondta, tudjátok, az milyen véletlen, hogy mindig azok mondják, hogy nem számít a pénz, amikor, akik gazdagok. Ez a válaszom az ön kérdésére. Ezt viszont most nem értem. Ezt értem, de a példabeszédekkel ez a helyzet, nem fogok most ennél többet tudni mondani. Ugi úr, mehetünk tovább? Mehetünk tovább, de de azért azt gondolom, hogy hát igen, szóval, hogy azért, amit az ellenzék csinált ebből az ígyből tegnap, meg amit amit most János mondott ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban az abban azt gondolom, hogy finoman sem vagyunk egy véleményen, de menjünk tovább. Oké, okay, köszönöm. Figyenek rád, köszönöm szépen, jó napot, kívánok tisztelettel, köszöntöm Önöket a demokratikus koalíciós ajtótájékoztatója. Hát, ennek a hangminőség Aztán, az, Aztánul, az napot nagyon napot rossz. Ebben a részben Újpesten, most már e, sokadik éve... Ez nem javítható, Ádám? Van onna, hagyománya van annak, hogy az önkormányzati évatal, rumpival e, kedveskedik az e, nyugdíjasokkal. Ez alapvetően egy, azt gondolom, egy gesztus. De jól mutatja egyidejűleg azt, hogy Orbán Európája hogy működik. Orbán Európáján, közterületen átadják, külön értesítik a nyugdíjasokat erről, majd utána közvetlenül a Fideszes aláírás gyűjtést is elvárják és kérik tőlük. A demokratikus koalíció tiltakozik a szavazatvásárlás ellen. Azt gondoljuk, hogy a nyugdíjasoknak rendes nyugdíjat kell adni. Nem havi ezer forinttal kiszúrni a szemüket, mint ahogy most éppen Orbán Viktor ezt teszi, hanem, és nem egy zsák krumplival kell e, vásárolni szavazatot, hanem tisztességes nyugdíjat kell adni az embereknek, mert ők megdolgoztak 40, sőt, akár több éven át azért, hogy megélhessenek és jól, jobban élhessenek Magyarországon. A Demokratikus Koalíció ezt vállalja. Éppen ezért nekünk olyan nyugdíjrendszer ajánlatunk van mindenki számára, amelyből nem az következik, hogy havi ezer forintos adományal, hogy erzébetutalványos kiegészítéssel kelljen mindezt megtenni. A Demokratikus Koalíció jó, ennek de? szörnyű a hangja. Uh, ugye ennek előzménye október 15-e HVG Újpest mérgezett adománya, Krumpli és Kubatov. A Fideszes újpesti önkormányzat egyszerűen nem képes önzetlenül segíteni. Most a soros tervről kell tájékozódni, aki az adományban részesül a tavalyi kvóta népszavazás idején is történt. Azt ugye megbeszéltük, ott ugye volt Szigetvári Viktoria... Uh, <síns> Viktor... Vik Viktornak egy... Uh, nem, hát... Nagyon, tehát olyan mértékben nyomom. Nézzék, ha a közszolgálatban lennék, akkor nem kerülhetnék olyan helyzetbe, hogy azt kérdezem önöktől, hogy az önöknek kedvére való beszélgetése vagy sem, mert akkor arra hivatkozhatnék, hogy a közszolgálatnak mindenre jogosítványa van. Én, aki nap mint nap azzal vagyok itt lebaszva, hogy én hogyan lógok ki az önök seggéből, mert hogy egyébként pénzért mire vagyok képes, miközben nem veszik észre azt, hogy én Mindent elkövetek a tárgyalakos tájékoztatás kedvéért, és most egy másik önkormányzattal való vitámban először megélem azt, hogy ha valaki azt mondja, hogy ez én pénzem ezt nem fogod csinálni, miközben mindent pontosan annak megfelelően csináltam, hogy előtte megbeszéltük, csak éppen nem feltétlenül úgy alakult a helyzet, mint hogy azt a másik fél akarta, de ezt csak nagyon zárójelesen mondom, akkor azt élem meg, hogy ha a közszolgálban nem tudok elmenni, hogyha a nép nem adja össze számomra azt a pénzt, amit én egyébként e, itt e, keresek, miközben egyébként a megélhetés biztosítva van, hogyha nem akarnék dolgozni, akkor el tudnék élni talán egy ideig, és a, hozzám közvetlen embereket is el tudom tartani, hogy azt hallgassam, hogy, tehát, hogy nem pártlogikát mentén dolgozom, nem a Fideszes sajtó vagyok, nem olyan sajtó, és miközben én abszolút nem értek egyet azzal, amit uh, Varjú László mond, de közben mégis az van, hogy a kettő együtt van, ha együtt van, ugye ezt is meg kell kérdezni. Igen. Bocsánat. Igen, bocsánat, Zsolt, hadd segítsek rajtad annyiban, és uh, talán ezt most egészen nem. E egészen más színben fel tudjuk tüntetni. Nálunk ezen a héten zajlik a krumpliosztás öt helyszíne, nem tudom mennyi ideje, és ö, nem fogják elhinni a hallgatók, hogy mi történik. Kunhalmi ágni a, kunha, a Kunhalmi ágja a krumpliosztástól 8 méter távolságra ö, befagyott mosolyjal osztogatja a krumpli recepteit az arra felé járó embereknek, sok csopitosztogat nekik, és rájuk mosolyog kedvesen. Tehát azt gondolom, hogy ha. ha a HVG megérte. De, be, <Sz> de nem is bocsánat, hogy hagyd mondjam, mert végig Újpesten azt Tehát ezzel nem az a baj, hogy a HVG megérte, az abban, hogy a HVG konkrétan hazudott. Tehát ugye Újpesten ennek már hagyománya van, beszéltünk többször róla. Egy e, évente. Te igen, tehát évente kétszer különböző típusú élelmiszeradományt kapnak a nyugdíjasok, nem nyugdíj helyett. Nem a nyugdíj mellé, hanem az újpesti önkormányzat figyelmeseként, köszöneteként, azért a apró figyelmességként a mi ifjabb nemzedékek az ő általuk elvégzett munkáért jelképesen a figyelmességünk jeleként. Ezt egyébként az újpesti köztisztviselők és az önkormányzati cégek dolgozói szabadidejükben önkéntes munkával segítik ennek az osztását. Ezeknek az, a, a csomagoknak az átvételére az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokon belül történik, és egyetlen egy dolgot kell aláírni. A, a számviteli bizonylatot a személyazonosság és a jogosultság igazolása után az átvételi elismervényt kell aláírni. Az, hogy egyébként kint, az épületen kívül, a közterületen melyik párt, adott esetben a Fidesz, vagy a DK, vagy mondjuk a 18. keretben az MSZP, mit csinál egyébként az alkotmányos és törvényben biztosított jogával élve, és ezt a kettőt egyébként összemosni, és mérgezett krumpinak hívni, meg, a, a, meg az újpesti polgármestert krumpis polgármesternek hívni, bár nekem ez így, nem dicséret is lehet, mert mi legalább oda akarjuk adni ezt az adományt a nyugdíjasoknak a DK-val szemben, aki megszüntetni kívánja, mert azt mondja, hogy nem kell ilyet adni. Én azt gondolom, és akkor csak egy mondat a szerkesztésre szerintem, és nyilván nem is akarok beszólni. Itt föl lehet tenni két darab kérdést, mert ha van egy egy igen. ellenzéki képviselőnek egy ilyen, akkor szerintem föl lehet tenni a mi beszélgetésünkben élőben ezt a kérdést, hogy tényleg alá kellett-e írni a mit tudom én, milyen sorosos és mit tudom én, mit szólunk ahhoz, hogy a DK meg akarja szüntetni ezt az élelmiszeradományt. Azt, hogy itt élő egyenesben beadjuk a hazugságokat, azt nem tudom, én sosem szerkesztettem műsort, de de de, de mindegy, ez csak én. Ha én szerkesztedik műsorot, biztos nem adnám be a kontrollálatlan hazugságot. Még akkor is, ha itt élőben lehetőségem a, de van volt. most mondtam, hogy halgálni. ha ez így igaz, tehát azért mindjárt hozzátettem, mint ahogy tegnap meg azt mondtam, hogyha ez pontosan úgy volt, hogy Szabó Zoltán, elmondta, azt értsék meg, hogy egyébként abból adódóan, hogy nincs közszolgálati média, ma minden hírről előbb meg kell kérdezni, hogy az hogy van, mert amit egyébként az ember megkap, de ez sajnos a Magyar Távirati irodára is áll, abról kiderül, hogy felében, harmadában tud igaznak lenni, így nem lehet dolgozni. Én ezt értem. Én ezt értem csak ugye, hogy ha ezt tudjuk, akkor nem lenne szabad senkinek sem ezt kontrollálatlanul, vágatlanul beadni szerintem egy élő műsorba. De ez csak az én és most meg... mondtam, hogyha ez így igaz, most mond... de ugyanakkor ne felejts hogy ott volt a tavalyi történet, amit ugye a szigetvári viktorék megtávadtak, és ott ugye az volt a jogi alap, hogy ezt a jegyzőért, és a jegyző egyébként nem írhatta volna a kísérteteket. Hát eb eb eb ebben itt volt egy. Azt, mond, azt, mond, azt érték el egyébként, de, de, de, de ugye nem milyen érdekes a helyzet. Ugye direkt azért, hogy ne legyen. Még áttételesen se politikai színezetem, mert ugye nyilván egy polgármester nem a pártját képviseli, de valamilyen színekben elindult, hogy ne a polgármester írjon tájékoztató levelet, hanem tegye a jegyző. Erre a bíróság kimondta, hogy a jegyző nem tette volna, tette volna a polgármester, mert az meg helyes. Tehát mi jót akartunk cselekedni. Tehát teljes mértékben távol akartuk tartani a, a, a, a politika látszatától, és a bíróságnak, meg Szigetvári Viktornak ezzel volt baja. Hogy hát legközelebb a polgármester levele, aztán majd tessék abba belekötni. Hát most ennyivel vagyunk előrébb. Én ezt értem csak azt mondom, hogy ott találtak rajta fogást. Igen, igen. És a, és a jó szándékunkon talált fogást a, a, a szigetvári, meg adott neki igazat a bíróság, elfogadjuk, majd akkor kevésbé akarjuk távol tartani a politikától. Nem, egyébként nem merem magam, meg, mert nem fogom egy szigetvári miatt megváltoztatni az én hozzáállásomat és álláspontomat, tehát én továbbra is szeretném ebből az ilyen típusú dolgokból a politikát kivonni de azért ne, nekem egy örök tanulság lesz az életem hátrálelő. Ettől függetlenül nem fog megváltozni a hozzáállásom, és nem fog visszaélni ezzel a lehetőséggel. Én egyetlen egy dolgot tudok önöknek mondani, hogy valójában a mi együttműködésünket az összes önkormányzattal valójában mindig az országos politika borítja fel. Soha nem volt még abból konfliktus, ilyen mérvű, ami helyi történet volt, pedig helyben is tud lenni ez az, de, de, de hagyj mondjak, mondjak, pontosan igazat, tehát itt Újpesten békésen együttműködve a DK-val is szerintem konstruktívan együttművőket tudtunk dolgozni. Azóta kezdődött elmérgesetni a helyzet, azóta borítják föl a sportpartiknak a, a gentleman agreement-jét, azóta kezdenek el krumplizni, míg, mióta ide betette egy Újpesthez semmilyen szállal nem kötődő országos elnökségi tagja az egyik, a DK-nak. Amióta Varjú László betett a lábát Újpestre, azóta itt elkezdődött a békétlenség. És ebből szerintem az Újpestek nagyon-nagyon hamar kifogják mondani, hogy nem kérnek, de ezt majd eldöntik a választók. Én ezt értem, csak arra is emlékezzenek vissza, amikor tavaly, tavaly előtt azt kérdeztem, nem és most ugye rögtönzök, amikor ugye Kocsis Máti javaslatára volt egy politikai deklaráció a migrációval kapcsolatban, amely egyébként az egyes önkormányzatokat nem is érintette ebben a formában, ugyanúgy távol volt, mint a római part a 18. keltől, volt amelyeket érintette, volt amelyiket nem. Hát, hogy Ez... ne érintette volna, bocsánat, a DK képviselője előterjesztést tett arra, hogy szociális bérlakásokat ajánljunk föl a betelepülő migránsok. Hogy, ez hogy ez időben hogyan volna? viszonyultak egymáshoz, én arra már nem emlékszem, de arra emlékszem, hogy volt egy deklaratív megnyilvánulás ez ügyben, miközben az ember akkor nem nagyon talált az értelmét, és aztán az ezzel kapcsolatos tevékenység talán fél évvel, vagy évvel később történt, amikor Szita Károly aktivizálta ezt a mozgalmat. Én azt látom, tehát és ez egyébként azért nagyon aggályos, mert az elkövetkezendő hónapokban, amíg az országgyűlési választások le nem zajlanak, attól tartok, hogy egyre nagyobb mértékben fogja meghatározni a mi beszélgetésünket. Um... Ja, csak rajtunk múlik. Ha tudunk maradni újpesti vagy Pesszenszörőncsi ügyeknél, Kizárva belőle az országos politikát, szerintem nagyon hasznos és érdekes beszélgetéseket tudunk tartani. Mennőnek valószínűleg igazából az a kérdés, hogy ezeket a témákat száműzzük, akkor jól teszem-e vagy sem. Mint hogy Péde Ferenc városnál azt mondtam a keddi műsor után, hogy avval a problémával, amit a Baranyi Krisztina és a közgyűlés közötti viszonyt illeti, avval én a közeljövőben nem foglalkozom, egész egyszerűen az oránál vezeti ezt a műsort, de ugyanakkor ezt a történetet is le kellett zárnom. Ezt a történetet is le kellett zárnom, és ez egy nagyon nehéz kérdés lesz a jövőre nézve, hogy mi az, amit az ember beemel ebbe a műsorba, és mi az, amit nem. Higyeke. Sokszor megkérdeztek, a családomon belül megkérdezték, hogy miért beszélünk ennyit a fociról, mondtam, azért, mert egyrészt a fialódat is érinti, meg engem is nagyon. Tehát, és lehet, hogy ezzel egy is a hogy aki a műsort, nem ért egyet, tehát én én, én Jó, erre meg lenni, mondani ami... más volt, az állampolgár, hogy miért fizetnek azért a fialárról, hogy a fociról beszélgessenek. Pontosan, mert... fontosan, fontosan. Ugi úr, az a zárcó, mert egy perc kell hagynunk de én azt gondolom egyébként, hogy ezeknek a beszélgetéseknek abból a szempontból van mindig különösen fontos jelentőségük, mert egyrészt nyilván erre rezonálni fognak a hallgatók akár új akár Peszcentrészintől és Peszcentréméről, másrészt pedig azért, mert mindig egy kicsit meg tudják határozni azt, a, azt az iterációs folyamatot, hogy miről és milyen módon beszélgessünk, és hogyan próbáljuk beengedni vagy nem beengedni a körülöttünk zajló mindennapi eseményeket. Azért azt látni kell, hogy ilyen időpillanatban, amikor mondjuk, X hónappal vagyunk, de nagy olószműséggel kevesebb, mint 6. Akkor, akkor, akkor általában a, a hangulatot felfokozott mindenki egyébként, amit korábban hikattan kezel, azt indulatosabban kezeli a válaszai a kérdésekre, indulatosabbak, a belső feszültsége nagyobb, a rendszereknek a feszültsége nagyobb. De nekem polgármesterként az a dolgom itt, hogy a, a végletekig megpróbáljam ezeket a feszültségeket feloldani, Nehogy, nehogy kipattanjanak, megpróbálom ezeket a dolgokat ö, hidegen tartani, és nem pedig, és nem pedig, nem pedig felkorbácsolni, és ezt az egészet pedig egy ilyen érzelemvezérelt dologgá tenni. Tehát én azt gondolom, hogy a polgármestert nem azért választják a kerületnek, hogy ha hogy valami, bármilyen, bármilyen politikai szereplő, bármilyen módon megjelenik, és megpróbál inszunulni akár polgármestert, akár közösséget, akár egy-egy intézményt, akkor azonnal ugorjunk, és kirántva a kardot kaszaboljuk le, vagy, vagy üljünk föl a provokációkra. Én azt gondolom, hogy mindig, mindig tartsunk megfelelő távolságot, és próbáljuk megfelelő higgadsággal kezelni ezeket a kérdéseket, akkor fogunk a közösség számára a legjobb döntést hozni, és vezetőként is akkor tesszük a legjobbat az egész közösség számára. Ezek a beszélgetések pedig arra jók, mert lehet látni, hogy, hogy vannak indulatok. Én azt gondolom, hogy a, a, amiről a, a műsor elején beszéltünk a fővárosi közgyűlés eseményei tekintetében, <gül> én, én, én, nem, én nem tudok, meg nem is akarok indulatosan hozzászólni. Egy dolog van, ami, ami indulatosát ez, hogyha olyan dologba akarnak involválni, amihez sem nekem, sem pedig a közösségemnek igazából nincsen köze, és ezt megpróbálják, Valamilyen magasztos cél mentén azt mondani, hogy ha én ebben nem leszek részt, akkor én nem tudom, milyen gumicsizmás, retrogád, spártai vagyok. Tehát. Egy dolgot szeretnék önöknek mondani egyetlen egyet Ugye azt kértem Ugi Attilától, hogy fél perc van, ehhez képes volt más fél perc. Itt most nem lesz az a reklámok, vagy nem tudom, micsoda, ami szokott lenni, hogyha rádió emiatt megharagszik rám, ilyen már előfordult, és azt mondják, hogy ilyet náluk nem lehet tenni, én azt tudomások veszem. De ha Ugi úr bele fog gondolni abba és írásban megkapna azt a szöveget, amit itt most mondott, és azt meg lehetne húzni pontosan abban a mértékben, ami egyébként az zárszóra lett volna való, és abban a gumicizma, hogy kerül bele, akkor azt tudom mondani, talán lemehetett volna a reklámblog, de nekem fontosabb volt önt végighallgatni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Szép napot! A műsor a 18. hannyi sorja az újra, és a különböző támogatja. Milyen jó szoktam mondani minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Én most zenélek, mert ez hát zenélek, hát nem én fogok zenélni, mais. a Jimmy Hendrix fog zenélni, mert egy telefont legeg kell, hogy bonyolítsak, mert annélkül nem lesz lelki békém. Utána járvíztatok, hogy lesz. Well, I wish... Fishing. Swimming in low the deep blue sea I have a uh, all you pretty woman fishing at She said, come in now, Jimmy, because <laughs> we just now left, okay. just now left, <laughs> and I said, oh, yeah, <laughs> she said, show <"Sure>, nothing, <laughs> oh, yeah. Running. But there's now none load is going my way. Oh, you yeah, know there's a one train running midnight the other one lead just for a day leaves just for a day Oh no show no do a végén, miközben mások csak most kezdenek. Egy párhuzamos interjút folytatta mint Vintermontel Zsolttal és ugye Attilával, amelynek a beszélgetés első felé egy órás beszélgetés volt. Én egyébként között azért dolgozom kis rádiókban, van olyan, hogy kis rádió, mert a rádiót ugye nem a mérete határozza meg. Ugye van a mondás, és hogy nem a méret a lényeg, mert itt gyakorlatilag szabad kezem van. Ha nem élek vele vissza, akkor érdemes vállni az, hogy az ember kicsi maradjon, 3 4 egy órát beszélgettem velük, ebből ez egy elvett, több mint fél órát. Elmondták, hogy ők mit gondolnak erről a közgyűlésről és a közgyűlési döntésről. Én próbáltam velük érzékeltetni azt, amit önnel is tisztáztam kétszer, hogy én miért vállaltam azt, hogy önnel beszélgessek, és miért tartottam fontosnak, és tartom most is, ugyanakkor mennyire nem pártolom azt, hogy szakmai kérdésekben politikai döntések szülessenek, amire... A szakmaiatlanságot vetették föl a Fidesz pártagsággal rendelkező polgármesterek, fideszes polgármesterek nincsenek, próbálok nagyon pontosan fogalmazni ilyenkor, és ez ezért is szeretek nagyon-nagyon rádioműsorokat készíteni, mert én nagyon-nagyon örömmemet lelem abban, hogy az ember úgy fogalmazzon, ami, hát mintha zongorázni tudnék, tudni? Igen, és, igen. A, hogy a szakmaiatlanságukat vetették fel. E, a, a, tehát hogy a másik fél mennyire szakmaiatlan és mennyire politikai ja, is. A, Aha, e, én erre azt mondtam nekik, hogy ők azzal nem néznek szembe, és ezt én hónapról hónapra elmondom, minden polgármesterrel nekem együttműködési szerződéseim vannak, és ahányszor leadom a számolámat, mindig ebédelünk is. Tehát van ma magánéleti <gül> kapcsolat is. Ez fontos. Ezt emberek általában nem szokták érteni, de Mindennek megvan a jelentőség az én életemben, bár mindent úgy tudtam volna összeállítani, ahogy a munkámat összeraktam. Abban majdnem tökéleteset alkottam, az egy másik kérdés, hogy az eredménye az nulla, de hát ez egy professzionális homósöprés, amit én csinálok a sivatagban. És azt mondtam nekik, hogy azt értsék meg, hogy ha van egy elégedetlenség a demokrácia működésével, akkor a demokrácia képes ott visszaütni ahol ők nem számítanak rá, és arra ők mondhatják, hogy szakmai atlanság. De amikor politikai pártokat lehetetlenítenek el, szakmai kezdeményezéseket nem vesznek komolyan, akkor a nép vagy a népfelkent gyerekei, politikusok olyan módszerekhez választ, választ, fordulnak, amit, hogyha a jog enged, akkor azzal próbálkoznak, miközben a... És ugye emlékezem is, hogy ezt mondtam kedden, hogy én mennyire nem pártolom azt, amit Juhász Péter Igen. mond, mert nem momentum, nem olimpia, nem politikai siker, mint hogy azt is mondtam, hogy nehogy már a kórházban majd népszavazással döntsék el, hogy önnek mi baja van, miközben, ugye, ha a római part vízügyi helyzetével kapcsolatos előadást kéne tartani, akkor, valamelyik filmben, valószínűleg a tizedik percben az emberek elaludnának, de az is lehetséges, hogy ön is, hiszen az a szakma szakmája, az a szakmán kívül nem érti más, de az ezen a szinten fogadhatatlan, és hát nem jutottunk dülőre. Abban dűlőre jutottunk azokban az egyszerű dolgokban, hogy vajon miért kellett rendkívüli közgyűlést összehozni, mert arra nem volt válaszuk. Próbáltak valamilyen választ adni, hiszen a jövő héten lesz közgyűlés. De arról volt szó, hogy ne kelljen már ilyen dolgokkal foglalkozni. Ott lehetett egyedül tetten érni azt, amit a másik oldalon nem tudtam tetten érni, de ha most hallgatják a beszélgetést, mert egyébként vannak közöttük olyanok, akik képesek hallgatni ezt a ott akkor azt mondják, hogy fiala, ha most itt lennék, akkor ebben is adnék neked igazat. Nem tudom, mennyire vagyok követhető. É, é, eddig értem. Így aztán foghatatlanná válik számukra a történet, és én a kenteki Fried történet kapcsán, amivel én hosszan foglalkoztam és valószínűleg leveszem a napirendről, azt mondtam, hogy ma Magyarországon az a képtelen helyzet alakult ki, és ebben csak nagyon kevéssé játszik közül a közösségi médiában. Valójában az elmúlt hét év kormányzása volt az, ami ezt a helyzetet előidézte, de természetesen ez nem jöhetett volna létre az előző kormányok ténkedése alapján, hogy a vélemény szent, a hír pedig szabad. Én pedig semmi más nem próbálok a maga módján, mint helyreállítani ezt egy olyan országban, ahol hol a médiahatóság, hol a versenyhivatal lehetővé teszi azt a tőke koncentrációt, amivel az ellenzéki sajtó lassan megszűnik, de én szarok az ellenzéki sajtóra, ha lenne közszolgálat. De az, hogy az emberek ne tudjanak tájékozódni, hogy az emberek egyfolytában lehánytsanak valamiről valamilyen mást, amit a politika rárak, miközben én azt kérdezem, hogy hány óra van, és akkor azt mondja valaki, hogy a kommunisták szerint, és azt mondom, könyörgöm, én csak azt szeretném megtudni, hogy hány óra van, de nem tudom kiszedni a másikból, és én most én egy 2001-es beszélgetésből idéztem, azt képzelje el, amely annak idején az ATV-n volt, és Jusz László volt a szerkesztő, és Lovas Istvánnal beszélgettem. Szóval, hogy egész egyszerűen nem lehet beszélgetni. Tehát amikor az ember azt mondja, hogy miért volt rendkívüli közgyűlés, akkor mondanak egy mondatot, amely rárakva a mérlegre nem mutatna súlyt. Igen. De meg kell tudni magyarázni, és hát meg lehet mindent az igyett a világá magyarázni, és ebben a szempontból pro kontra mindenkinek lehetősége van. Nyilvánvaló, sajnos ma a kormánypártoknak sokkal nagyobb lehetőségük van befolyásolni az embereket, miközben alapvetően nem befolyásolni kéne őket, hanem tájékoztatni, és aztán befolyásolni őket, mondván, hogy ha tisztában vannak a tényekkel, akkor utána, ha hagyják magukat befolyásolni, akkor hajrá. De abban a helyzetben, amiben vagyunk, sajnos ez lehetetlen, és ennek a mi kettünk beszélgetés sorozata is áldozatául esik független attól hogy milyen eredmény született tegnap. És én ezt borzasztónak, te a messze túlmutatónak a római parton. Igen, hát én részben egyet értek, részben meg nem. Igen, uh, valószínűleg a, a tegnapi közgyűléssel kapcsolatban értünk leginkább egyet. Kezdjük azzal, hogy mivel nem ért egyet. Mivel nem ért egyet? Én, én továbbra is azt gondolom, hogy, a, hogy igenis az politikai kérdés, hogy mit szeretnénk. Ha próbálhatok egy analégiát így ezzel kapcsolatban, hát ha sikerül meggyőznöm, hogyha elmegyünk egy étterembe, akkor ugye kihívhatjuk a szakácsot, és ő el tudja mondani, hogy a rendelkezésére álló alapanyagokból mit tud elkészíteni számunkra. De ezek után ugye nem a szakácsot kérdezzük meg arról, hogy ez a lehetőségek közül melyiket szeretnénk elfogyasztani. És ugye itt konkrétan az a helyzet van, hogy a, már a római partiknál, meg általában a közügyeknél, hogy mindenki, aki az asztalnál van, az kénytelen ugyanazt a fogást tenni, hiába szeretne az egyik paprikás krumplit, a másik pedig székelkásztát. Miközben a szakács azt mondja, hogy mind a kettőt lehet, az egész asztalnak ugyanazt kell ennie. És még annyival is romlik a helyzet, hogy ugye a szakács is velünk együtt teszik, hiszen a szakértők is ugyanebben a városban élnek, nekik természetesen van egy saját ízlésük, és ugye a saját ízlésük az befolyásolja azt, hogy ők szakértőként mit mondanak. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy akkor járunk el helyesen hogyha szétválasztjuk a szakmai szempontokat, hogy a hogy Legutóbb a Városligeti bontásnál, a Petőfi csalnok bontásánál volt arról szó, hogy az az azbest, ami ott van, az veszélyese vagy sem, és gyakorlatilag egy olyan helyzetbe keverettem amiből nem lehetett már kijönni a politika nélkül, meg beleértve azt, hogy az emberek egymással miért beszélgettek, én tudtam, hogy mi irányítja az ő szavaikat, a hallgatók nem. Azt értse meg, hogy önnek elvileg igaza van, de gyakorlatilag nincs. Ez az, amit ön nem láthat be, hiszen önben ma én egy nagyobb mértékben kell, hogy tiszteljek egy ellenzéki aktivistát, mint a római part szakértőjét. Mert ha a római part szakértőjét akarnám megkérdezni, nem önnel beszélgetnék. De ma már van Igen. Fidesz-es szakértő, és van ellenzéki szakértő, már pedig az, hogy hány óra van, az nem ellenzéki és kormánypárti kérdés, de ma a pontos idő is ellenzéki és kormánypárti kérdésé vált, és gyakorlatilag teljesen ellehetetlenült a tevékenységem. Igen, értem. Tehát, hogy a, a római parttal kapcsolatban van ugye ilyen típusú szakmai vita, ami arról folyik, hogy a maga a technológia az mennyire megbízható, hogy a az az alépítmény, amit terveznek, az vajon működni fog el vagy le fog omlani? Ez valóban egy olyan kérdés, amiben mondjuk az én véleményem nem nagyon érdekes, de szerintem abban az én véleményem, akár politikusként, akár csak a budapesti lakosként, érdekes, hogy egyébként én mit szeretnék jobban, hogy azt a területet mindenképpen megvédjük, vagy pedig egyébként próbáljuk meg mindenképpen megőrizni a partnak a természetes jellegét. Ebben szerintem egyetlen egy szakértő se tud szakmai típusú tanácsot adni. Ez attól függ, hogy mit szeretnénk. Értem, csak még egyszer mondom, mindenki, mindenre azt fogom tudni mondani, amit előtte mondott, mondtam. Tehát most szívesen meghallgatom azt, hogy ön hogy élte meg a tegnapot, de valamilyen mérhetetlen szomorúság és sokkal inkább keserűség van bennem azt, hogy azt nem tudom önnel megosztani. Igen, a, a Török Gábornak van egy jó észrevétele, sokan kezbeli, sokan nem, de, így, de szerintem ez mindig találó, hogy cseréljük meg a, a szereplőket, és a, utána, Ittéljünk meg egy helyzetet, vagy értelmezünk egy helyzetet, vagy hogy fogalmazunk arról, hogy morálisan helyes vagy helytelen. Ezt képzeljük el, hogy 2008-ban vagyunk, Tarlós István vezeti a szociális népszavazási kampányát a Fidesznek, és a, a, az MSZP-SZDSZ kormánynak parlamenti többség, miután elkezdték gyűjteni az aláírásokat, megcsinálja azt, hogy a, a vízi díjat azt átnevezi látogatási díjnak, a kórházi napi díjat átnevezi. Kor, a kórházi uradínak, amit 24 órás egységében adnak ki, és emiatt a népszavazási aláírás tűjtése el lehetetlenül. Mi, mi történt volna akkor vajon 2008-ban, uh, és hogy vélekedtek volna erről akkor Tudja, ez a, a, másik, a jelenlegi ez a, ez a másik dolog, amit ugyanezett, tehát kér, megkérdeztem, hogy ön hogyan élte meg a tegnapot, és eljutottunk 2008-hoz a szociális népszavazással is, Törő azt értse meg, hogy így nem lehet beszélgetni. Ha én megkérdezem önt, hogy hány óra van, akkor nem lehet azt mondani, hogyha 2006-ban megkérdezte volna török Gábor a Navracsistól, amikor földgyújtották a CTV székházat, értse meg. Tehát ha belegondol, én tehát én múltkor valakivel beszélgettem, már nem tudom, kivel. És nagyon szemtelen voltam, és azt mondtam, hogy ez most egy konzervanyag lenne, és ott lennénk a 168 órában, amit a Mester Ákos vezetett, ugye akkor még nem volt digitális. Vágás, hanem nem húztunk egy szalagot, akkor a mester Ákos megmutatta volna azt, hogy ez a beszélgetés, amely egyébként 6 cm átmérőjű volt, 6, 6 cm sugarú volt, és volt 13 perc, ebből hogyan maradt 2 cm sugarú, 4 perces beszélgetés? Azt kérdezem, hát meg, hogy élte meg a tegnapot. Én megmondom őszintén, egy belső feláborodást érzek azzal kapcsolatban, ami történt. Tehát, hogy lehet, hogy, hogy van egy vitánk politikailag, hogy mi a helyes a római partra kapcsolatban, de azt gondolom, hogy nem szabad a szabályokat felrúgni, és itt ez történt. Én ezt egy gyáva és cínikus dolognak gondolom. Nem hazudhatom azt, hogy én nagyon sok jót volna eddig ezekről a polgármesterekről, meg a főpolgármesterről, de hogyha ez a, az én képen belül kapcsolatban tudott romlani, akkor, akkor nagy mértékben omlott. A római parton élők számára pozitív döntés születette, vagy sem? Szerintem nem, nem született pozitív döntés, de ezt a függetlenül az, hogy ők e, ugye el lehetetlenítették a mi alájárás ez gyakorlatilag annak a beismerése, hogy ők tudják, hogy ebben a kérdésben nekik ma Budapesten nincs többségük. Tehát nekik menekülni kell ezelőtt. ugye nem is döntötték el, hogy akkor pontosan hol lesz a nyomvonal, ezt kitolták a jövőbe, majd még kell erről újabb döntést hozni a fővárosi közülésnek, én azt gondolom, hogy ők próbálják ezt a, ezt a témát e, maguk előtt úgymond tolni, hogy majd később kelljen vele foglalkozni, és én azt gondolom, hogy ez jó hír e, alapvetően a, a római part, illetve aggódóknak, akik ott szeretnék megőrizni a természetes állapotot, hiszen ugye minden, minden nap számít ebben, ami, a, amíg ezt tovább lehet tartani. Lesz-e ennek valóság, a római parton élők számára, vagy bárki másnak végzetes? Ez most ugye ez rossz fog, ez hangulatkelt, hogy súlyos következmény abból adódva, hogyha jön az ár. Vagy nem lesz súlyosabb, mint korábban? Az eddigi tapasztalat mindig az volt, hogy, a, hogy meg lehetett védeni a meglévő árvízvédelmi nyomvonal felhasználásával ezt a partot. Akar-e a jövőben én látni, hogy mi lesz? Én abban gyakorlatilag egészen biztos vagyok, hogy olyan helyzet nem fordulhat elő, Budapesten, hogy bárkinek a, az élete veszélybe kerüljön? Nem, nem úgy értem, hogy. A, a, a, köszönöm. Azt kérdezem, hogy a gáttal kapcsolatban mi lesz? Én, én most, tehát hogy mi, a, akik ebben gyakorlatilag itt összövetkeztünk, hogy, hogy megpróbáljuk megvédeni a partot, és ebben vannak politikai pártok és civil szervezetek, én azt gondolom, hogy ha mi kitartunk emellett, akkor egyébként meg fogjuk tudni akadályozni ezt a, a beruházást. És mi lesz? Hát idővel a Hát vagy, vagy megváltozik a főváros vezetése, vagy a jelenlegi vezetés belátja, hogy, hogy egyébként ő társadalmi támogatottság nélküli projektet próbál áteröltetni, és akkor előbb-utóbb ellépettől, ahogyan vasárnap hitve vannak például a boltok, ahogyan nem pályáztuk meg végül az olimpiát. Én azt gondolom, hogy egy demokráciában azért a, a többségnek előbb-utóbb érvényesülnie kell, érvényesítenie kell tudni a hangját. Hát hogyha, persze, erre nagyon ráülnek akkor és ugye a demokráciát próbálják minden módon elnyomni, annak, ugye súlyos következményei lesznek, de hogy én nem, nem ebben a műfajban utazom, tehát hogy én, én a végletekig békés vagyok, és az, azon dolgozom, hogy, hogy demokratikus szó. Én köszönöm, hogy ezt mondta, de terülni. ne felejts el, hogy amikor azt kérdeztem, hogy milyen mi lesz, akkor mégis a demokráciáról beszélt, és nem a gátról. Köszönöm szépen viszont hallásra. Pataki Mártont hallották. Én egy kicsit itt maradok, mert le kell, hogy hülyek. Ha telefonálnak jó, ha nem telefonálnak, az is jó. Néztem a Facebookon, hogy mennyire értették a mai műsort, az alapján egy tízes skálán pontosan egyesre. Én nagyjából egyébként, tehát ugyanott tartok, mint amikor a, a Malár Péter, a Kovács András Bálint és a Máté Gábortól kérdeztem, hogy visszamenjek-e és eljátszom még egyszer, mert menet, mint rendező, azt éreztem, hogy nem értették az előadást, és azt mondták, hogy nincs rá szükség. Vannak olyan pillanatok, amikor az embernek mégis elengedhetetlen, mégis benne elengedhetetlen igény van. Nincs olyan normális ember, aki reggel héttől hallgatja rádióműsort 9 óra 20 percig, a legjobbkor fog a jövő szabadságra. Ismétlések lesznek, hogy a rádió teljesítse a szövegzene arányt, hogy mit azt ki fogjuk találni, ne keressenek benne logikát, de teljes logikátlanság lesz, sebb lesz benne, mint hogy a kéfejöncsi sem logikátlan. Ez egy kísérlet volt, nem is kicsit. Ha nem volt az utolsó, akkor holnap ismét lesz Kejfejancsi. Azok az indulatok, amelyek bennem voltak, azok némileg leülepettek. Igyekeztem nem olyasmit mondani, ami mindentől független. Tehát ez az első órára is vonatkozik. Úgy zaklatom fel magamat közpolitikai kérdésekben, hogy magánügyekben nincs ilyen energiám, és nem szeretném tehát Ennyit ez a dolog. Hát, ha ér, akkor a magánéletemben meg végképp szélni nem. De az ember naponta, tehát nem egy Kox gyártó vagyok, de még mielőtt egyik szavamat a másikból ölteném ilyen hangzatosan abba hagyom. 9 óra 20 perc van. Ha hívnak, fölveszem, ha nem, akkor Jimi Hendrix fog itt gitározni egy ideig, utána pedig fogom magam is elmegyek. Nem illetőleg senkinek nem megyek neki. Na figyelek, 061 489 és 06 30 -7 -7 -1 -1 -1. Kidele, hogy mit értettek meg a mai jövősorban. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Megenged egy megérzést Ugi Attilával kapcsolatban, amit elmondott. Telefonált, figyelek. Ugye említette a Kumpli osztást, ami a 18. kerületben is mindig szokásos. Ö, tegnap én ott voltam a helyszínen, bár... Hát szerencsére vagy hál' Istennek, még nem vagyok benne érintett. Amit én saját szememmel láttam, az ö, nem egészen az, amit Ugi Attila elmondott ezzel kapcsolatban. Ők ott poénkodott a, a krumpli osztásnál megjelenő szocialista kitelepüléssel. Hát még meg se kezdődött a krumpli osztás, amikor már a Fidesz ott volt. Az aktivisták még ö, oda se értek, a nénik meg a bácsik már a kezükbe nyomták az olvasnivalót ezeket a kampánylapokat, ilyen színes lapokat, és ezután egy órával, egy óra tíz perccel később jelentek meg a szocialisták kis egy távolabb, és hát egy a 3-4 óra telhetett el, amikor tudatosult a kitelepült Fizeszeseknél, hogy hát az Öm inkább oda megy a szocialista kitelepülőkhöz, hogy miért miért nem, nem tudom, mert én nem mentem oda. Csak amit láttam, azt mondom ennek. És ezután durva furva összepakoltak és elmentek a fideszesek. Ez, ez, ez a tény. Ez történt tegnap. Ez a sportgasténynál volt egész pontosan. Köszönöm, hogy megosztotta velem. Viszont hallásul. Köszönöm, hogy nem volt benne olyan szöveg, amit ki kellett volna belőle húzni. Őszintén remélem, hogy tényleg így történt. De ne felejtsék, tíz perc ezelőtt, vagy fél órából ezelőtt, a másik félnek is azt mondtam, Köszönöm, hogy elmondta, ott ugyan volt Némi más, remélem így történt. 061-489... Igen. Üdvözlöm Jó uh, Nagyon tetszett a műsor, most teljesen rávilágította arra, hogyha egy, egy politikus, vagy egy, hát hogy már, politikus polgármester, ezek feltetnek egy feltetnek egy kérdést, hogy, hogy nem a kérdésre válaszol, hogy hogy... Az Ugi Attilánál, ezt már nagyon régóta érzem, ugye régóta beszélgett vele, az Ugi hosszú-hosszú körmondatokban mondja semmit. De ha megfigyelte, és ezt nem Ugi Attila védelmében mondom, de ha tetszik Ugi a védelmében mondom, ezek általában országos jellegű problémák, amikor 18. kerületről van szó, akkor nem így válaszol. Amikor szakpolitikai kérdésekről van szó, metrópótlásról nem így beszél, eljön egy pillanat, amikor így beszél, mentségére legyen mondva, hogy ez sok más politikusra is vonatkozik, de nem akarok felhozni mentséget. Csak ezt szerettem volna kiegészítésként hozzátenni. Értem, köszönöm a mai műsor. Én színnék, Tűpontosan megtervezett műsor volt, amiről nem tudhattam, hogy ilyen lesz. Jó reggelt! Jó reggelt! Ebben a mai műsorban szereplő politikusok kapják be az összes faszomat. Nyugodtan, téglattam. Jó, hát önmegköszönőkét. De ezt csak az agyonisten fogadj alapján mondanám. Tehát egyébként természetesen nem gondolom komolyan politikai korrektség, NMH, egyebek csak hogy. Azért mégiscsak azt gondolom, hogy nekem úgy kell viselkednem, ahogy azt egyébként elvárnák. 061-489-0999-063677-1161 Elengednek? Sajnálom, mert azért néhány... Tehát... Nem tudom, mennyi a pulzusom, de úgy levihetnék. És természetesen ez a 7 és 8 óra között elmondottakra is vonatkozik. 06 1 4 8 9 0 9 9 9 és 0 6, 36, 7, 7 1, 1 6 1 Ennyi észrevételt sikerült összegyűjteni? Ennyi well, idő my... Hát nem sok. Jó reggat. Jó reggelt, a Bugi vagyok, és csak annyi, hogy a most én Lélekben tartok. Jó reggelt. Jó reggelt kíváncsi Hát nagyon jó volt ez a műsor is, nagyon, nagyon hasznos volt. Nem véletlenül hallgatom én végig, minden reggel, elejétől végig, végig, egyet értek önnel. Ertel, nem tudom hallgatni könnyebben, vagy színégni. Melyik nehezebb? Hallgatni vagy szénnék. Aztán másnap hallgatni és másnap ismét olyan állapotban lenni, hogy színné éghessen az embőr. 0614890999 és 0636771161 Nekem vagy vissza kéne térnem a Kalipszó rádióhoz, vagy el kéne mennem a közszolgálatba. Talán kitaláltunk a Bakácsor egy tévéműsort. Ülünk a tévé előtt, élőben kapcsolgatunk és megjegyzést teszünk az adásra, mondta a Bakács, hogy ezt nekik televízi, ami felvállalja. De szerintem ez negyed órában egy nap. Nagyon jó formában van a Bakács. Jó legöm! Gyegy, hogy. Önt hívtam. Igen, engem. Ha nem telefonálnak, akkor elköszönök. Nem könnyű, hanem nehéz szívvel. Ugye, amikor gyerek voltam, akkor mindig abban a téveszmében szenvedtem, hogy valamire csak akkor szabad áttérni, ha az előzőt befejeztük. Én meg csakféli lerágott csatokat hagyok magam mögött. 061 489 és 06 Jó reggelt, Horván Péter! Hát én 15 éve hallgatlak téged, és minden reggel három órán keresztül egy terápián veszek részt nálad, és utána visszazuhanok abban a magánéleti szférámban másnap reggel hétig, amikor az erőből való kritizálásnak abszolút híve vagyok. Ennek talán az az oka, hogy én, mint, mint magánember is, 40 éve vállalkozók, és mindig az van, amit én haszok. Mindig az enyém az utolsó szó, 40 éve. Megszoktam. örülök de örülök, hogy erre a három óránra elgondolkodhatatlak. I igen, igen, de utána visszaesek és azt mondom, hogy... Értem, de én ennek a három órának örülök. Csak a honpolát kérdezzék meg, hogy Émibe zuhanok vissza a három óra után. Jó reggat! Jó Na, bocs, ugye köszöntem egyszer, de nem is ki, hogy. Na, ezt már kitalálták egyszer, valamilyen formában, hogy tévés műsoroknak kapcsolgatnak, tévés adatoknak, és megjegyzéseket rá. Hát a klasszikus Biblican Bathsheath helyzet. Ez lehetséges, de az egy rajzfilmi, meg 20 emberek csinálnák ezt. Jó, oké. nulla hat egy négy Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. 0,6, -9, 9, és 06, 30 6, 7, -7 -1, -1, -6 1, másodszor. 4 8 9 0 -9 -9 -9. és 0 -6 -7 -7 -1 -1 -6 -1. senki többet? Well, Fájdalmas volt ma hallgatni a politikusokat, de azért köszönöm, és kitartálsz önnek, viszont halászni. Néha, higgyék el, nem fájdalmasabb önöket hallgatni. Hozzátéve, hogy az első órát valószínűleg már, ugye, aki most betelefonál, nem hallgatta, fájdalmas abban a közegben dolgozni, amely közeget kénytelen vagyok elviselni. Azt a sajtó közeget. Persze van benne némi öröm. És az tök jó, hogy nem kérdeztek rá, hogy egyébként 8 órakor mi zavart meg. Hálás vagyok érte. dörö.fi alajanos gmail.com Viszont hallásra!